Sziasztok, ez itt a Quickplay 187. adása. Én vagyok Neurotik. Hello. És itt van még. sziasztok. És Sigez, sziasztok. És kréges sikerült elindítanunk. Amúgy... És amúgy itt a command line-t figyelitek? Én rendesen itt látszik, ilyen, hogy ki ja. mikor csatlakozott, amikor szólalt meg először. Csomó meg... Info. meg innen le lehet állítani. Tényleg. Úgyhogy majd onnan fogom leállítani. Nagyon promódon. Igen, ilyen nótot is tudsz hozzáadni. És számolja is, hogy Nem tudok hozzá te tudsz, nem. Nagyon durva. Reméljük, hogy itt is marad végig, tehát hogy ez is, ez is változott, tehát nem az lesz, hogy jó, most lesz, <laughs> Sokkal szebb, sokkal csinosabb és sokkal többször kapcsolsz ért. <laughs> Valamit valamiért. Reméljük, Reméljük nem. Na, de most így egy kicsit egy, egy ilyen kis, kis pihenő után újra itt vagyunk. Igen, elnézést szeretnék kérni, mi? Ez az én saram volt, mert a, a tápom bemondta az unalmást a gépbe, úgyhogy, úgyhogy miattam maradt ki ez a plusz két hét. Elnézést mindenkitől. Meg a múgyborka szezon van. Meg az, igen, igen. De most is azon, hogy hát akkor voltunk, sziasztok. <sorvállal> <sorvállal> Nem is, tehát a backlog az mindig nő. Tehát, hogy így most Na, azért legyünk őszinték, hogy ha most bezárnának mindannyiunkat egy szobába az éppen aktuális gaming platformunkkal, meg az összes játékkal, amivel eddig nem játszottunk, akkor ja, szerintem hát egy pár hát évig semmelyikünk nem unatkozna. Az biztos. <gül> nekem most leírtad az életemet. <gül> Ugye? <gül> és mindig jönnek új játékok, amit úgy válaszol, Ó, végre azt jön, és akkor azzal játszol. <gül> Mint ahogy nekem volt az a bizonyos játék, ha emlékeztek, micsoda játkötés. De ez mi az a játék, amit már nagyon vártál és megvettel és játszottál is vele? Hát igen, volt egy ilyen, ez úgy hívják, hogy The Quarry, uh -huh. amit nagyon vártunk, legalábbis én nagyon vártam. És hát meg jönni, hogy itt a, itt a... elfelejtettek a srácok játékot csinálni, én azt mondom. Ez, ez nem indul jól. Azt hittem, hogy dicsérni fogod a játékot, nem, De tehát visza, viszonylag kevés dolog van a, a koari-ban, amit lehet dícsérni. E, nem tudom, szerint, szerintem a az Dawn-hoz és a dark pictures anthologyhoz képest ez ez jelentős átralépés a maga játék, a játék e, a játékidőt ennek 9 óra alatt sikerült végigvinni. Olvastam róla gyorsabb végigjátszásokat is. Ugyan megnézem nektek, hogy mi, a, mi az átlag. De az ütött teszem, hogy biztos vannak speedrunok, -ok, ahol gyorsan megősz mindenkit és a vége. Hát vagy, vagy átnyomod az átvezetőt, de mivel az elején átnyomod, és az egész egy átvezető, igen, ezért megnyomsz egy gombot, és instant táblista, mert átnyomtad az hát. egészet. Ja. Hát itt a, a rásra azt írják, hogy ez egy 8 óra alatt végigvihető. Az enyém az pont a közepe. Ez nem olyan rosszakkor. Amit sikerült megcsípni. Ö, szóval igen, tehát jó, a zsánerhez képest ez egy átlagos hossznak számít. A sztori szerintem nagyon gyenge, és nem tudom ti mennyit tudtok a játékról, azon kívül, amit én mondtam róla. Mennyi, mennyire merjek belemenni, mert igazából egy szót kimondok, és akkor én, tudni nem. fogtok róla mindent. Én tudom, hogy melyik az a szó, mert én végignéztem végigjátszást, és megmondom őszintén, hogy, hogy tök érdekes, hogy sok játéknál végignézem a végigjátszást, és utána megveszem, és játszok vele, és de szeretnék vele, és ennél valahogyan nem, igen. Én, én, nem, én nem sok mindent tudok róla, de kíváncsi vagyok, mi az az egy szó. Én, én az Antildonnal voltam így, hogy én a VR-os végignéztem, és aztán mikor lett PS-em, akkor megvettem a játékot, és végig is játszottam. Na, én ennél ugyanígy lennék, tehát hogyha én az antildont is tudom az elejétől a végig, de hogyha most kijönne PC-re, akkor biztos, hogy akkor és meg akarnám venni. Igen. És... Nagyon, Na, az az egy szó, hát nem tudom, hogy mennyire spoiler, hát igazából most a trailerekből is csak azért nem derül ki, hogy az az egy szó, amit nem sokáig fogok mondani, szóval aki, aki most itt a spoiler érzékeny, ez egy 15 percet hmm. te előre. Igen, Én... hogy álmodta valaki az egészet. Nem, nem, nem. annál rosszabb Vár. lesz. Ennél rosszabb, és... rosszabb, rosszabb, Vagy hát, ne szerintem... Hát, hogy kimondom ezt az egy szót, ez vérfarkas. Ha láttál valaha, ever bármilyen olyan filmet, amiben van vérfarkas, akkor tudod mi a Kovarinak a sztória. Igen. Ennyi. Hát akkor jó. Tehát, hogy borzasztó. Akkora nagy kliséhalmaz, hogy, hogy, hogy, hogy ordít, mint egy vérfarkas konkrétan, akkor a kliséhalmaz. Tehát semmi eredeti nincs a storyban, vagy hát ami meg eredeti, tehát hogy én, én hát nem akarok hülyeséget mondani, mert ilyen lassan, 20 éve én, én imádom a horror filmeket, és tehát ilyen szarulban, az meg a 90-es években nem oldották meg a vérfarkasnak az átváltozását. Tehát így nagy csattanás, így szétrobban az emberi test, és ott van az izé. De úgy, hogy nem látszik semmi, csak a nagy fröccs. Igen, igen. Tehát egy borzasztóan gagyin van megoldva. Ez, ez elég vicces. Még ugye nektek küldözgettem képeket, mikor játszottam, hogy, hogy tehát lehet, hogy ez csak Playstation 4 nem működik jól, de hogy a, a brightness, az a világosság a képnek pugos, mint a szar. Tehát, hogy nem működik az a csúszka, amivel lehet állítani. Azt láttuk, hogy nem működik. És, és konkrétan a totál random, a semmit nem látsztól, a normálisan látható minden, mindent végigjár a játék. É, amit még úgy kiemelnék, hogy borzasztó. Az, az úgy nagyon sok, a víz megjelenítése, az, az, az a, hatalmas nagy visszalépés. Ott volt a Menof of Medan, ott volt bármelyik másik, az a Dark pictures -ből. azért hogy egész korrekt grafikával jelenítették meg a dolgokat, és itt, itt a, a borzalmasan tehát, hogy De Ez mikor a modern kor lehet, mert emlékszem régebbi battlefield is tök jól nézett ki a víz. Meg azért sok régebbi játéknál azért ott van. És a mostani játékoknál meg úgy néz ki a víz, hogy mi ez a digitális hulladék. Tehát egy... Igen, de itt is konkrétan, az amikor az, az, az, az éjszakai fürdőzésen vannak, hát mintha olajjal fröcskölnék egymást, annyira ganén néz ki. Az borzalmasan néz ki, hogy beleugrottak a vízbe, meg ott, meg ott tényleg ott egymás fröcselték, és így nézted, és így égett az arcot, hogy úristen, ez hogy néz ki. Meg, meg, meg ami, ami viszont így a játéknak, tehát nem grafika, nem technikai, hanem úgy maga a játék hogy az interaktivitása, az valahol a, a szinte semmi és a nulla között van. <gül> és elég, amikor... Elég, elég káskény. És, és amikor interakciót igényel tőled a játék, akkor is inkább azt mondod, hogy bár nekért volna. De ez, ez most írta egy képzelem hogy érsz kávét? Igen, nem. Igen, kérek. A szereplő meghal. Nem, nem kérem a szereplő, meghallja, meghal, hát, ennyire nem szar, de, de hogy konkrétan, tehát ugye, maga az a kamera kezelés, az irányítás is, any, tehát, úgy mondom ezt, hogy amúgy nekem friss a, tehát a, én nemrég játszottam végig a House of Aschists, meg a mi volt a Boszorkányosnak a címe. A Little Hope. Little Hope, igen. Ja, pont múltkor beszéltünk olyan, Ezeket tényleg így, így, így előtte pár héttel játszottam végig, és e, ez meg borzasztó és a viáros os mondták meg amúgy nagyon jól, hogy szerintük ezt úgy csinálták a fejlesztők, hogy nagyon sokan így, így megkaptak egy adott szeletet, hogy ezt csináld meg, de nem tudta, hogy mi van előtte, és mi lesz utána. Ja. Ennyire féltek, hogy kiszivárom nem, a... Ne, nem, nem, nem, nem, szerintem, nem szerintem a Covid. Aha, ja, lehet, igen. Tehát hogy van a csapatot lehet, hogy nem tudták egybehúzni, ezért egymástól függetlenül dolgoztak rajta az emberek, és ez annyira érződik rajta, hogy úgy Jaj, nagyobb cégeknél nem, hogy a kommunikáció az olyan botrányosan szar lenni. Hát igen, csak az a baj, hogy ezt mondjuk a sztorira még talán rátodott húzni, meg a, meg a döntési helyzetekre, de például a, a megjelenésre, ahogy az néz, arra nem. Tehát, hogy az egyszerűen otromba, otvar. Tehát a, a, azok az animációk, Azok nagyon csúnyák, tehát egyedül... Tehát egy... Egyedül az Ariel az Ariel Winteren néz ki jól, meg még talán a rendőrcsávon, a, a, a ja, Drive-in, ők ketten, és az összes többi, az, tehát a, a, látszik, hogy aki nem annyira kapott nagy szerepet, tehát ilyen nem olyan nagy színész, és nem annyira húzták rá a marketinget, azoknak az arca az néha olyanokat műve, hogy az rossz nézni. Jó, amikor ez eddig is itt volt. Tehát a. a Little hóba meg a House of meg ezekbe is volt Tisztok. néha, hogy olyanokat vágtak, hogy rossz volt nézni, de itt, itt még annál is rosszabb. De érted, ott a, a, azoknak még azt mondom a mentségére, hogy azok legalább nem, nem tripla á, áru játék. Jó, ja, ez igaz. Igen, igen. Ez, ez viszont 24 ezer forintba kerül jelenleg a store a PlayStation 4-re, és nem tudom, szerintem, a, sze, hát még én néztem a vr a végigjátszásból is egy-egy kicsit, ők ugye PC-n tolták, ott is sokkal szebb. Nem, nem. És ez a nagyon sötét minden, és ez a nagyon fura vannak az árnyékok, amit te is mondtál. Irreálisan furák, és nem, nem tudom, hogy miért így csinálták meg. Meg, a, ami még ilyen, mit akartam kihozni, hogy nagyon szar volt, hogy a, a quick time-eventek tehát az a meg a Dark Pictures-ban is, ezek olyan jól működtek, tehát mikor behozták ezt, amikor úgy el kell bújni, és akkor szívtobogásra kell nyomnia a izét hmm. a gombokat, vagy, vagy bármi, hogy jó, most gyorsan egy X-et nyomjál, gyorsan egy bármit nyomjál, hogy rajta. Hogy Itt meg olyan fajék egyszerűségűek voltak ezek a quick, tehát konkrétan az egész játékot szerintem végig lehetett volna játszani félkézzel. Az összes QuickTime Event kimerült annyiban, hogy a jobboldali analóg kart kellett de úgy, hogy amikor megjelent, hogy QuickTime Event lesz, ilyen két-három másodpercet is simán volt rá szerintem, hogy most jobbra kell húzni, most lefelé, most felfelé. Lehet mert az ilyen... Ah, akkor meg inkább bele se Belemerül az ember abba, hogy éppen történik. De pont, de, de pont ez kapnél, a lényeg. De, de, de pont ez volt a lényeg, hogy ezeknek súlya volt. Itt meg sújtalan hmm. az egész. Mert ha a Zántildonban, ha elbasztad, meghalt a szereplő. És itt Ma, is meg tud halni. Mondjuk azt tetszett, hogy, hogy nem feltétlenül elbasztod ahhoz, hogy meghaljon. Tehát, hogy néha, igen, hogyha valami akkor állt, is meghal. Igen, tehát igen. Ez, ez nekem tetszik, de például mondjuk ezt a, ezt a QuickTime event-es dolgot jobban megoldhatták volna főleg úgy, hogy a Dark Pictures-be ott most hozták be legutóbb, hogy a nehézségi szintet tudod állítani, és hogyha könnyűre állítod, akkor egy gombot kell nyomogatnod, és már messziről szól a játék, hogy most kell nyomnod, igen, ha igen. meg nehézre, akkor meg nem tudod, hogy mi van. Tehát, Itt meg borzasztó volt, tehát mondom, tehát ez a, ez a, inkább már bele se rakták volna. Igen. Na, na ami nekem most még így nagyon szemet szólt, és ugye emlékszem még a Dark Picturesből, hogy ott ugye, mikor találtál valami megvizsgálható tárgyat, akkor az X mellé kiírta, hogy Pickup view, vagy valami, uh -huh. amikor meg továbblépős helyre mentél, ahonnan átkerültél a következő helyszínre, akkor meg ezek a csibetsőr jelekkel mutatta, hogy itt váltás lesz, tehát ha akarsz még nézelődni, akkor, akkor ne nyomjál rá. Igen. Na itt nincs. Itt csak annyit mutat, hogy ott van valami, világít meg X. Se az, hogy fel fog venni valamit, se az, hogy te most épp át fogsz menni a következő helyszínre. És nagyon sok olyan volt, hogy mondom, ez micsoda, ó, az meg a, én még ott szét akartam nézni, vagy mitél volt még egy szoba, ahova nem mentem be szét És ilyeneket nem jelez. Tehát, hát akkor a, tehát minden szempontból. Három újra játszás. Hogy... A basszus, ahogy a következőben benézek szóval. Hát jó, csak és... az a baj, hogy nem azért játszod újra, mert érdekel a másik vonal, hanem azért játszod újra, mert a játék kicses veled, és nem tudod benézni a dolgot. Hát Ez én, nem én. ugyanaz a kettő, az a baj. Hát nem, nagyon... ja. maga, maga nem tudom, mondjuk a, a mesélőnek a szereplő sem annyira volt szimpatikus. Azért a kurátornak elég jó stílust találtak. Maga a, aki az antildomban volt a pszichológus Csávó. De amíg ezt nem is értem, is. hogy ezt a mesélőt miért erőltetik. Tehát most, most nekem ez az öreg nyanya, ez annyira kilógott az egész. Értem, hogy Igen, mi volt a szerepe? De kiderül de, a végére, de... hogy ki ő, de... Igen, de akkor is, hogy kilógott az egészből nekem Igen. valahogyan. Meg nem tudom, tehát nekem ez is olyan fura volt, hogy eddig mindegyikben lehetett úgy kérni, tudod, hogy áruljon el valamit az előrevetítésből, vagyis megkérdezt, hogy akarod vagy nem akarod tudni, mm. hogy, hogy kell-e segítség. Itt meg gyűjteni kellett ilyen elbaszott, tarotkártyákat, ami, ami szintén olyan indokolatlan helyekre volt így elrejtve, hogy, hogy igazából nem is elrejtve volt, mint ahogy az Until vagy a Dark Pictures-ben meg lehetett találni olyan képeket, amiről betriggerelődtek ezek, hanem hogy például volt olyan, hogy már mászkáltam az adott helyszínen percek óta, Egyszer pont olyan szögből mentem, hogy ott átváltott a kamera, és ott volt egy kártya. Ja, igen, igen. De úgyhogy amúgy nem álland. látod. És, és ugye itt meg még annyival megspékelték, hogy itt a fix kérsz vagy nem segítségedből lett az, hogy két ilyen mesélővel való interakció között te több kártyát is meg tudsz találni, és mivel itt a tarotnak vannak ilyen jelentései, választhatsz, hogy te melyik kártyához tartozót akarod a többből meghallgatni. Aminek nem tudom, hogy mekkora ráhatása van, mert én vagy egyet találtam meg, vagy semmit általában. <gül> <gül> úgyhogy... Ne, hát neki... ezek nagyon, azok nagyon szar helyeken vannak, úgyhogy... E, igen, és ráadásul van olyan, például nagyon sok, ami hogyha adott ösvényt választasz, például bármi miatt, akkor ha az egyiken lett volna a kártya, akkor, akkor azt nem fogod megtalálni. Tehát ja, vannak igen. ilyenek is, hogy, hogy úgy van elrejtve, hogy ha te mondjuk AB opció közül a B-t választod, akkor azt a kártyát első végiggyátszásra, ha a fejed tetejére áll, se találod meg. Igen. A másik, ami még nekem fura volt, és az ilyen tipikus horrorfilmes hülyeség, az, hogy a szereplők idegesítőek, vagy nem logikusan döntenek, azt már megsemlítem, de az, hogy mennyi mindent meg lehetne oldani azzal, ha elmondanak dolgokat, vagy máshogy viselkednek. Tehát az elején, amikor a rendőr szól a párnak... Nem ne Nem oda. Nem oda. Miért úgy kell szólni, mint egy jack, hogy semmit nem mond el, és csak utalgat, és ne menj oda, és nyilván oda fognak menni. És ők amúgy... Tehát jó, nem akarok spoilerezni nagyon, de hogy annyi mindenkor lehetett volna szólni. A másik meg, hogy, a, hogy miért nem tudnak elmenni a, a helyről. Az, az, ahogy az megvan oldva, hogy a csávót mit csinál a kocsival. Ja, hát, igen. hát az, Na menjetek a büdös francba. Tehát, hogy ezt komolyan mondom, ezt utólag találták ki, hogy te figyelj, hallod, miért nem mennek nem, figyelj, a szerintem, sz hát szerintem, szerintem ez nem spoiler ezt el lehet mondani, ez az első öt percből kiderül. Tehát, tehát a, a csávó elrontja az, tehát, tehát saját egy... saját maga tönkre teszi a kocsit. Igen, és te megkérdezi a csajt, hogy hogy kell tönkre tenni. Tehát nem is értettem, hogy mi van. Most komolyan ezt nézzük, hogy te megkérdezel de. egy másik szereplőt, hogy kell elcsesni az autót, és utána azért nem tudnak tovább menni, mert elcseszte az autót. Tehát maga a sztori az az, hogy ugye a főszereplők a játékban, azok ilyen táborvezetők, a gyerekek elmentek haza, ők meg ott vannak, és akkor be akarják zárni a tábort, hogy na, akkor szevasztok, jövőre találkozunk. És hogy az egyik srác nagyon bele volt crusholva az, az egyik, egyik csajba, és akkor a végén a csaj meg kidobta, hogy hát ez csak egy nyári kaland volt. És a srác meg, az meg, mi, mi lenne erre a logikus válasz? Hallod, megkérdezem, hogy kell tönkötteni az autót? Széjjel baszom. Emiatt itt ragadunk még egy estére, és én visszaszerzem a csajt. Így van, és a kedvencem, hogy szétcseszte az autót, előtte megkérdezte a kínai sajtó, hogy hogy kell szétcseszni. És adott senkinek nem lesz gyanús, hogy miért nem indul az autó. És a kínainak se. Tehát, hogy megkérdezte tőle, hogy... Hogy Te kell elrontani az autót? Azt A figyelj, vagy elvágod a kábelt, a benzinkábelt, vagy pedig kiszesz belőle valamit. És utána nem indul az autó, és mindenki ott hőköl, a kínai csak is, hogy hát, hát ez, hú, ez meg hogy történhetett. Hú, hú. És hát, öt ah, perccel előtte meg a csávó kérdezte, hogy kell elrontani. És így, jaj, Istenem. És, és, és ez csak egy ilyen logikai bukfence a sok közül. Nem lett volna egy egyszerű, ilyen... ha vihar van, könyörgöm. Minden horror ez van. Ez egyébként filmes vagy. Nagyon sok az van ilyen sorozatokban, hogy már így ősz és nézed is. Paz meg, beszéljetek már egymást, vagy gondoljatok már arra, Igen. amiből mondjuk 99 ember gondolna a százból, de pont az egy, az nem, aki ott van a sorozatban, az meg is. És az Igen. a dolog, hogy ez főleg a végén lesz kellemetlen, amikor kiderülnek a karakterekről, hogy ki a jó és ki a gonosz, és akkor utána még kérdezett, hogy oké, okay, ő jó volt, de akkor az elején miért nem szólt máshogy, vagy miért nem beszélt többet, vagy miért nem mondta máshogy azt, amit mondott végül, tehát, tehát teljesen logikátlan cselekvések vannak végigben. Hát, meg, a, meg nekem amúgy a, a, az, a, az, a, az egy, egy, egy ilyen epilógus, egy ilyen lezárás a végéről hiányzott volna, mert konkrétan úgy van vége a játéknak, hogy mikor feloldódik a nagy rejtély, meg minden, akkor így kapsz egy ilyen stáblista-szerűt, hogy na, mit tudom én, Rozika meghalt, Jauska ja, túlélte, mert ezt meg ezt csinálta, a Pistike megint meghalt, a, mit tudom én, ki megint, megint túlért, és ilyen állóképekben egy ilyen két mondatot ír róla, amit nem tudom, annyira, tehát hogy ez meg optimalizálatlan volt, mert az egész játék kurva jól ment a PS-en, itt viszont szaggatott, meg akadt össze-vissza, olyan loading screenek voltak, hogy szerintem volt olyan képernyi, amit nem is láttam, mert mire betöltötte, ugrott a következőre. Szóval így, így nekem a vége az, ezek, ez, ez nem tetszett. Nekem hát mondom, tehát ha egy... <síns> az <síns> a, É, amúgy ne, maga nem, nem lenne rossz, tehát, hogy azt nem... A az egész jó, a betűtípus is egész ja, kors, ja, ja, ja, ezt ja. a grafikus az egész. Hát ne, amúgy jó, Én nagyon szó. negatívan nyilatkoztam itt róla, de hogy igazából nem mondanám rá azt, hogy kategórikusan, hogy rossz, inkább egy olyan, olyan, olyan, olyan közepes, tehát ez a... Eh. De lehet, ezt az... semmiképp nem értemek. Nem, nem, nem. Tehát ez tipikusan az a játék, amit várjátok meg, még 10 euróért utánatok dobják, vagy kevesebbért. Tehát 24 ezer forintot semmiképpen nem, nem, ér, nem ér ez a játék. Én nem értem, Van. hogy hogy sikerült ennyire visszafejlődni. Amúgy. Igen. Főleg úgy, hogy az összes többi játékuk viszonylag jó. Ja. Meg főleg például az antildon mm -hmm. is mennyivel jobb volt már a lezárás, hogy ott a, a túlélők beszélgettek egy interjúban. Tehát, hogy hát meg az összes Dark pictures Meg abban, igen, igen. És itt meg, jó, oké. Okay. Hát ott ott hogy történt. a House of Aschies-nek is annak függvényében, hogy ki jutott ki a barlangból, ott a nagy kutatólaborba mentek a nagy interjúk, hogy igen, mi történt igen. lent itt itt megmondom, ilyen állókép két mondat alá volt, illbosz csókolom. Pedig aztán a House of Fascists is már, jó, az egy kisebb projekt, az oké, okay, lehet, hogy erre fogható, de már az is bőven a Covid idején jött, tehát... Hát nem, tényleg nem tudom, hogy mi mehetett náluk ennyire félre, de én emiatt már most el is kezdtem félni, ugye a... a... Tövék lesz az új Jedi, mitől milyen játék az Eclipse? Jó ja, lesz valami, igen, amit, amit készítenek Star Wars játékot, igen. Hát akkor tudsz, tesznek be a munkát rendesen. Azt nem fogják elvébecolni. Itt lehet, itt tényleg a covid Nem, be, az így... nem az övék lesz, összekevertem. De szerintem lesz nekik Star wars ja. Vagy azt a Quantic Dream csinálja? Az is lehet. Quantic lesz az, az Eclipse. Uh -huh. Vaj, Ez lehet hogy az, lehet, hogy az Eclipse jobb Star Wars film lesz, mint az utóbbi Star Wars filmek. <síthat> Ez néhány játék, nálam, úgy. működik így. Én a Mortal Kombat-tel vagyok így. Milyen gurva jó sztória van a Mortal Kombat Igen. játéknak. A film is biztos jó lesz. Hát dehogy. Mi az új, az nem volt olyan rossz amúgy. Mi a Mortal Kombat film? Aha, legutóbbi. Én azt egy elnézegettem. nem volt a Hát nem De is azért az volt résztem. a sztória, Volt benne egy tejbetök csávó, az volt a főszereplő, aki hirtelen, hirtelen ő lett a nagyon menő csávó. Hogy nem, nem tudom, egy pislogtam. Tehát az, az, az a rész nekem már az teljesen képen hogy teljesen balfaszból, hogy lett ő a menőcsávó, mindegy. És a story az volt, amikor verekedtek, hogy menjünk oda verekedni velük, oké? Okay? Jó, menjünk oda. És így mi van? De ezt egy verekedős játékban úgy beleszőtték a buyós részeket, hogy az öröm volt nézni. Tehát minden így passzol be, nem volt ez be. És így filmben így oldják meg, hogy oké, okay, akkor az a terv, hogy oda megyünk, és akkor mindenkit megverünk. Jó, csináljuk ezt. És így. Uh, és bocs, a spoilerért, hogyha valaki még nem látta az új Mortal Kombat filmet. Bár inkább meg se nézzétek. Én nekem tetszett. A, a, én, én a kano azt nagyon bírtam, az egy kurva jó karakter, azon végig röhögtem. Ja, akkor az volt. Meg a Scorpion sub dolog, az kurva jó meg volt csinálni. A, a velekedés, jelentek. Meg nem, meg az a sztori, amit kihoztak belőle. Mondjuk azt a, azt a teljesítők gyereket, a azt az én sem. Az eleje, ahogy kezdődött, arra gondolok. Az borzasztó volt. Tehát nem ja, az, hogy később mi lett, hanem az... az, az... Zero, a sub izé vonal... Az egész az felvezetés, meg az. minden, igen. Az, hogy amit abból kihoztak ja, ja, ja. a főszereplővel, az már nem kellett volna tényleg, tehát hogy... Igen. De ugye az nagy vicc volt, hogy amikor készült az a film, és ugye jöttek róla videók, ezt a részt egy az egybe leadták külön. Igen. Ugye a Sub-Zero izé, száll, És az tényleg jó volt. És kibassz, az kibaszott, hogy És az többi részt amit nem adtak le az meg egy, egy hulladékba. Jó, ezt elismerem, ezt elismerem. De a kénót azt Csak. nagyon bírtam, úgyhogy annak örültem. Jaj, az. annak jól, meg jól, azt tetszett, hogy azt jól. tetszett benne, hogy, hogy tényleg véres volt. Tehát a fatality, az fatality volt, úgyhogy azt tetszett. De meg a szonja az milyen szarul lett megcsinálva? Az körülbelül annyi, annyi volt, hogy én egy grupi vagyok, aki rajong a Mortal Kombatért. Ja, igen, amúgy. Is is nem, tehát, hogy... De mit keversz hát az meg? Tehát azt, ezt én ja. sem értettem, hogy jó, mondjuk az a, az a tetkós dolog, az Mondjuk az fura egy, ez de jó, mondom, oké, megmagyarázzák, de hogy amúgy ott mit kever a pég. Az is, to is totálgáz volt az a Tetko, hogy így. Akkor vagy benne a Morták Hombedbe. Ha megjelenik rajta egy Tetoválás? Semmiből. Igen. Megoldottuk, ugye? Igen. Ez kipipálva. Ez tudja, hogy passzol a sztoriba. Egyedül, egyedül a Poénok az, aki egy kicsit így. Azok, így megmosolyogtam például, amikor volt egy verekedős jelenet, hát ez hogy spoiler szerintem. Amikor az egyik. Hogy lenne spoiler? Nem az, hogy amit most mondok, az, hogy ja, az, egyik, az egyik csóka az végig spemelte a gáncsolást. Jaj, igen. Az, hogy igen. Nem de tényleg, hogy spemeli a gáncsolást, a másik meg beszopja, mert ő meg béna. <gül> Amúgy az <gül> iszteregek azok kurva jók voltak. Tehát a, a, amikor ott leütötte a hídról a csávót, az volt a kivégzés, ugye, mint a be, vagy mi volt az a pálya, ahol mindig leütötted, és az volt a kivégzése, vagy valami ilyesmi. Á, ennyire hát már nem emlékszem. Nem, a, az nem azok nem a melyesület. Ez zárta nem nem a szar És esküszöm, ja. amikor a végén jött, hogy akkor hú, most megkeresünk még nem tudom milyen karaktereket, és akkor hát a majd... Johnny Cage-et. Johnny, a Johnny Cage, igen, fú, és így nem azt éreztem, hogy jaj, de jó, hanem basszus, ezt folytatják. De de én azt éreztem, hogy jöjjön Johnny Cage-ig, már ebben néztem volna. Én végig azon izgultam, hogy ő úristen, csak a főhősről kinek derüljön, hogy a középső neve Johnny Cage, mert hogyha ez a nyomorék lesz a Johnny Cage, akkor én itt leborítom a tévét. Nem, ez nem hál' Istenem az lehet, hanem majdnem rosszabb. Nem. Ja. Jó, ez annyit szintok, hogy ezt fel is írom a én, én még a Quarryhoz annyit akartam itt hozzátenni, hogy ebbe is bekerült így egy nagyon érdekes, és nem tudom, hogy ezt egyáltalán bárki ever fogja elhasználni kóp, <gül> megoldás, hogy nyolcan lehet játszani kooperatívba, így egy kontrollerrel, úgyhogy mindenkit, vagy hát nem tudom, hogy egy kontroller kell le hozzá, a nyolcat soknak érzem, hogy mindenki választhat magának egy karaktert a főszereplők közül, és egymásnak kell adogatni a kontrollert, amikor az a szereplő van éppen a, a sztoriban. Aha, és akkor mindenki dönt arról az adott szereplőről. Igen, külön, hogy igen. igen aha. Ez még nem hiesség, ez egy jó. Lehet, hogy ezért volt egyébként vele téve, hogy a quick time eventeknél annyit kell várni, hogy mire odaadja a kontrollert adott. Az... De nem, de, de nem, hát, mert akkor már te irányítod. Tehát nincs ilyen, hogy így paff vált a karakterek között, ja. általában ilyen, ilyen nagyobb részek után szokott az lenni. Meg, meg nem próbáltam ki, de én, ha, ha lenne ilyen az én általam készített játékba, akkor ott megállna és mondaná, hogy add át, aztán ha Jós nyomja meg az X-et. Ja, le, itt itt nem tudom, fel, hogy ez hogy működik. működik. Másik meg, hogy olyannyira, tehát mondtam, hogy mint játék, na hatalmas visszalépés az Until Dawn hoz képest, ezt olyannyira szánták filmnek, hogy konkrétan van benne ilyen, ilyen movie night mód, ahol mindenféle játék és interakció nélkül te ki tudod válogatni, hogy te meg akarsz nézni egy filmet. És mi, milyen kimenettel, meg hogy, meg mint ilyen döntéseket. Én amúgy szerintem. állítod be a döntéseket, kb. Nem, ne, nem, hát nem tudom, hogy ez hogy van, mert ezt se próbáltam ki, csak hogy van ilyen movie night üzemmód benne. De az a durva, hogy az összes ilyen játéknál szokott lenni a negatív az, hogy nem lehet interaktálni, és akkor direkt beletesznek egy ilyet. Ez ilyen, szerintem már csak trollkodás miatt, atyából, hogy ne eztek akkor, örüljetek, nem lehet csinálni semmit. <gül> De úgy ezt nem értem, én nem úgy csinálják meg, úgy nem lehet ezt irányítani. Jó, itt, itt, lehet itt van. Na, ezt nem lehet úgy. És itt van. Az adnál magát pedig. Itt van, nézd meg, ki így össze lehet így válogatni. Most mert találtam itt egy képet, ha gondoljátok azt, hogy be is linkelem, hogy hogy működik. Nyugodtan mehet, akár ott a Kenobiába. Hát beraktam a show notes -ba. És itt konkrétan ki tudod választani, hogy, hogy everyone lives, everyone dies, vagy pedig itt van a, a harmadik, a director's chair, amikor te vagy a rendező, és akkor, hogy amikor ilyen helyzet van, akkor hogy fog reagálni, mit fog reagálni, aztán nyomsz és startot, azt végig megy a film. Te, ez ilyen menszerzésekre szerzésekre jó, hogyha működik itt a... Nem a tudom. Ebben a részben, nagyjából semmi másra. Tehát, hogy, hogy még egy ilyen is van benne. Érdekes. Úgyhogy, hát mondom, tehát nekem, nekem ez, ez így hatalmas csalódás, mert azért, na, tehát az eddigi játékaik alapján azt lehetett feltételezni, hogy ez is egy jó játék lesz, hát nem. Hát egyszer van, végig lehet, sajnos. ha a világ életetekben nem láttatok még vérfarkasos filmet, akkor, akkor játszátok végig, egyszer meg lehet csinálni. De, de tényleg, de, ha, ha viszont már láttatok legalább egyet, akkor az összes klisét megint el fogják benne lőni. V vagy hallottátok a piroska és a farkas történetet? Mm, <tört> <tök> akár. <tört> Na, most, hogy csigezbe melegített... <tört> Mesélhet egy másik kedvenc játék szériájáról. Hát, de erről még nem tudok olyan sokat mondani. Sokatok nagy örömére. Az ilyen sneak peak, tudod. Meg ez ugye, ugye annyira, annyira rosszat sem, ugye? Nem, tehát amúgy semmit nem tudok még születni, két fejezetet játszottam ki egy ja, vagy ja. hármat, tehát ez még nagyon az eleje. Ez az Uncharted 4, wow! Elkezdtem. Az merül fel az a kérdés, hogy de miért? Az előző, hát, előző háromat is utáltam, akkor utáljuk a négyet is. Mert megvettem azért, egyszer megvettem, mert akkor még nem tudtam, hogy szar az első én három. meg? Ó. Nem, amúgy nem egybe vettem meg, az első háromat nem. vettem egybe, az pakba volt. Ezt meg Hát, ha már megvan az első három, vegyük meg a negyediket is. Ja, az én OCD. Aha ez ráadásul úgy, hogy talán az Ocsamban láttam egyszer ilyen 2000 forintra leakciózva. Sát, hát az azért már rablás amúgy, nagyjából. Ennyiért ennyi ne hagyjuk már ott. És amúgy grafikailag hatalmas előrelépés a többi részhez képest. A sztorit meg a játékmenetet meg majd kiforja szépen. Eddig amúgy tetszik. Úgy, úgy van súlya az ilyen ugrásoknak, meg minden nem, nem annyira nagyon ö, ilyen, ilyen fantasy, mint az első részekben volt. Ilyen kilométereket átugrasz, meg mit tudom én, hanem úgy rendesen fedezékbe, lövöldözni. Mondjuk ez a talán a legáramvonalassabb így játékmenetből az összesbe, Tehát itt már látszik, hogy tényleg eltelt egy kis idő aztán, hogy milyen kritikákat kaptak az előző részekre. Igen, úgyhogy eddig tetszik. Nem is néztem amúgy, hogy mennyire hosszú, így hogy hány fejezet van, vagy mi az átlagos végigjátszás idő. Szerintem a következő podcast felvételig meg lesz. Főleg, ha megint tönkre megy a tápom. <síns> én, én is mondok, hogy ha ilyen ütemben nyomjuk a podcastot, akkor. <síns> Na, de akkor erről ennyi, nem? Tehát, hogy erről várjuk ennyi. A, ennyi várjuk előre. a fejleményeket. Lágyatok, így kell bepromózni a következő. De. Na, akkor maradjunk a szarvonaton. Én azt mondom. Oké. Okay. Erről a játékról már múltkor beszélni akartam, csak nem volt kedvem. Aztán mondom, most akkor nincs. most. Most sincs, de ám mondom, most már muszáj lesz megosztanom valakivel, hogy, hogy miért, miért nem jó az a játék. És. Ez a Dolmerről lenne szó, ami egy ilyen kis indie szerelem, szerelemprojekt, Souls like játék, ami amúgy tök ígéretes. Tehát, hogy ez ilyen science fiction, kicsit ilyen dead space, Souls-like kal szörnyekkel, de hogy nagyjából megtart mindent, de azért vannak benne újítások, például fegyvereket, lőfegyvereket lehet használni, akkor van ugye benne ugyanolyan RPG rendszer, meg nagy nyitott pályák, meg ilyesmi, de valójában az egész játék az egy ilyen, az egy ilyen összerakott valami, ami úgy aránylag működik, de, de miért játszanál vele? Tehát én végig ezt kérdeztem, mi a francnak játszanék vele, hogyha mondjuk megvan az Elden Ring, vagy ilyesmi. Tehát semmivel nem, nem nyújt többet, sőt, sok esetben kevesebbet. És az egyik legrosszabb az egészben, hogy már beszélgettük ezt a felvétel előtt, még ne te mondtad, hogy így ránéz, ez egy ilyen tök jó is akciódus valami. Uh -huh. Igen, jó. csak... A grafika az, hogy oké, okay. tehát így... Igen, igen, meg amúgy vannak benne jó ötletek, például a az nagyon jó meg van csinálva. Ilyen mindegyik nagyobb terület teljesen más dolgokra épült. Tehát van az első, ahol ilyen, ilyen ö, szinteket mész, egy lifter is úgy nyitott ki az újabb és újabb helyeket, van egy másik hely, ami egy ilyen nagy nyitott tér, és ott kell felfedezned, vannak szűk űrhajó folyosók, meg mindent. Tehát vannak ilyen tök jó dolgok kitalálva. A legrosszabb az egészben az, hogy a harcrendszer az laggol. Tehát ö, nem tudod megszakítani a mozgásodat, és sokszor úgy látod, hogy beviszed az ütést, de nem viszed be téged, megütnek úgy, hogy úgy látod, hogy nem ütnek be, ilyen teljesen értelmetlen, sokszor lutri, hogy most tényleg eltalálnak, vagy nem találnak el, és akkor ehhez még hozzájön az, hogy van az egész játékban egy energiarendszer, ami elsőre tök ötlet. Az a lényeg, hogy van ugye ugyanúgy fáradtság, meg élet, és emellé jön az energia, ami ilyen mannaszerű, de itt energiának hívják, amiből a lőfegyvereket tudod, tehát abból használnak lőszert, tehát nincs lőszert konkrétan, hanem ez az energia megy le, és töltődik vissza, illetve be tudsz kapcsolni egy ilyen buffot, ami hogyha milyen reaktor van a karakteredbe belepakolva, van tűz, sav, jég, stb. az ilyen plusz sebzést és elementális hatást ad a fegyverednek, tehát hogyha mondjuk bekapcsolod a fagyasztást, akkor megy le az energiát, cserébe a fejszéddel fagyasztasz is, nem csak csapkodz simán. Ez itt tök jó ötlet. A legrosszabb az, hogy ezek így visszatöltödnek, viszont az életerődet is ebből töltöd, ami már nem töltődik vissza az energia. Ahhoz, hogy azt visszatöltsd, ahhoz innod kell ilyen akkumulátorsavszerű valamiket, miközben nem tudsz mozogni. Tehát az egész Élettöltés az úgy működik, hogy az energiából töltöd az életedet, ha az elfogy, akkor töltöd az energiádat, hogy töltsd az életedet, tehát két-három fázison keresztül töltöd a, az életedet, ami elveszett, ami egy harc közben annyira nem poén, sőt, kurva kellemetlen, ráadásul megszakítani se tudod, tehát ha elkezdtél inni te abból a savos lószarból, hogy feltöltse a HP-dat, és látod, hogy megfordul a bossz, és éppen csapna, de hiába nyomkodod a dodge az nem fog megtörténni, mert végigmegy kurva lassan, vagy egy másfél-két másodpercig vissza azt a szart, mire feltöltődik az energiája, és utána még neked nincsen életed. Tehát utána neked még az energiából életet is kell töltened. Úgyhogy mm. ez kurva idegesítő. Még ezt nem értem, miért nem csináltak, miért nem úgy csináltak, meg, hogy meg lehessen szakítani. Tehát ez, ez teljes Tehát a. Hát vagy, a... vagy, vagy hát, lehetne egy hát, olyan hát, item, ami. Iszom, várjál, majd. Hát Én igen, nem ez nem az nem egyik, nem a nem másik, meg hogy, hogy lehetne egy olyan item, amivel mondjuk tudod tölteni az életedet direktbe. És akkor nem kell ezzel baszakodnod, mert így konkrétan teljesen más, hogy kell hozzánod a harcokhoz, és például nekem az elején ez kínszenvedés volt, hogy rá kellett éreznem arra, hogy nem az van, mint egy Dark souls vagy mint egy akármelyik másik Souls-játékban, hogy te de töltöd a de hp dot de... és van nem tudom, hat flaskád, és az visszatöltödik, ha leülsz, meg stb., hanem itt... Akkor teljesen át kell állnod, hogy konkrétan először töltöd az energiád, aztán, hogyha lesz időd, akkor töltöd az életedet, de hogyha töltöd az életedet, az energia már nem töltődik vissza maxra, tehát akkor a sebzést már nem tudod úgy használni. Úgyhogy teljesen át kell alakítani az olyan, és abszolút nem kényelmes. És mondom, cserébe van ez a, ez a laggos, ilyen akadós harcrendszer. Megmondom őszintén, nem ajánlom senkinek, mert, mert, mert agyvérzés közeli állapothoz juttat. Főleg ilyen melegben, meg még rosszabb, úgyhogy nem ajánlom tényleg senkinek. Ezt muszáj egy volt használ. kiadnom magam. Nem egy nem jó kombó egy ilyen Souls-like nehézségével. Ilyen, ilyen. Nem, nem. Tehát, hogy ahol mindenhol tényleg tűpontosnak kell lenni, és, és pont ez az egészben a szép, amikor, amikor például a, a Dark souls akármelyikben, vagy amelyikben mondjuk jól működik például a NIO-ba, vagy egy-kettő, ami volt ilyen a search be hogyha tényleg, hogyha dodge akkor nagyjából biztos lehetsz abba, hogy van egy egy-másfél másodperces, ablak, amikor nem nagyon tudnak eltalálni, hiába néz ki úgy, hogy eltalálnak, az a dodge ideje alatt van, és ezért ezt megúszod, és tényleg erre rájá, rááll az agyad, minden ilyen source-like erre áll rá alapból az agyad, és akkor jön egy másik, ami máshogy működik, és még szar is. Úgyhogy ez így annyira nem, nem jó kombináció Igen, Pont pont azon ezeknél a source-like hogy mi neki mondja, hogy nehéz, nehéz, de igazából nem nehéz, mert csak kiszámítnak kell az egész. Meg, meg tudnod kell, mit fog csinálni az ellenfél karakter, és hát utána, meg utána a játék mechanikailag adja azt neked, hogy ha annyira penge vagy, és tényleg jó vagy az irányításban, meg tudod, hogy mit fog az ellenfél csinálni, akkor gyakorlatilag nem fog megütni. Így hát van is egy ilyen játékos most a Izében, aki a legdurvább boss-t pajzs nélkül mesztelenül győzi lefele, mert az ő stratégiája az, hogy őt nem fogja megütni, akkor minek pajzs. <gül> tehát, hogy, és az nála működik, tehát nem tudom, hány legyőzte a legdurvább bozta. Mi ez most Elden Ringben? Uh -huh. ja, mások hát... szoknak egy csomót. Ugye ez az alapja, hogy nehéznek nehéz, de, de a, a... És csak is tanulható. De azért nehéz, mert, mert az irányítás szar, akkor az, az így nehéz. Igen, mert, Azt mert, mert az, az hogy tényleg megtanulod a, az, hogy hogy mozog az ellenfélben, minden az így tök jó működik, csak csak ugye tényleg mint egy normális szószlák játéknál a, a nyújtott lehetőségek azok nem változnak. Tehát, hogy ugyanazzal nézel szembe az első pillanatban is, meg az utolsóban is ugyanannál a bosznál, mert nem fog, nem fog szivatni. Mert oké, okay, úgy érzed, hogy szivat, de valójában nem szivat a játék, mert ott vannak, le vannak fektetve az alapok, azok nem mm -hmm. változnak, és ha azt kitanuld, az tök jó. Na, itt le vannak é. fektetve az alapok, amik még soha nem voltak, és még nincsenek is jó belerakva, úgyhogy... Yeah ez csak tényleg, egy akkor egy... ajánlom valakinek, hogyha nagyon már nem tud mi, mit kezdeni magával, és szólsz -like, buzi, akkor ki lehet próbálni, de annyi másik sokkal jobban a piacon, hogy egyszerűen nem értem, hogy valaki miért ülne bele órákat. Az hát arbóriát tudom ajánlani, mert az is ilyen kicsit ilyen szóls like harcrendszerrel van meg ja, Az a növényes. Aha, Aztán igen, igen. A... Na, az például jobbnak egy néz ki like. sokkal, mint ez. Úgyhogy... Hát mondom, nekem azért tetszett ez a játék így videó alapján, mert hogy arra emlékeztet nagyon. Tehát hasonló harcrendszer, az is rúglájk. -like. Még a grafikája is hasonló egy kicsit szerintem. Ah, kicsit ilyen ja vannak itt is. Mondjuk itt a nagyobb nyílt terek vannak, ott azért nem, nem jellemző. Max ilyen boss ahol kell a hely, hogy elférjen benne a boss. <gül> ott azért igen. De ennek egy jól felépített rendszer van, meg ott a harc az tök jó működik. Ja, meg még, még felejtettem, hogy a multiplayer is van benne multiplayer, ami tök jónak tűnik, de valójában meg csak arról van szó, hogy az egész játékos szingőbe letolod, és hogyha egy boszt megöltél, akkor oda hívhatsz be társad farmolni a matit a boszból. És amint megölted a boszt, elmegy a másik karakter. Tehát, hogy nincs az, hogyha például valahol meg a segítenek, vagy ilyesmi, mert csak a bossznál mehetsz be, egy olyan bossznál, amit te már megöltél. Úgyhogy ha szenvedsz, akkor bizony szenvedsz egyedül amit nem értek, hogy miért így oldottak meg, mert ez teljesen hülyeség. Ja. Ez itt ez a be... igazából. Igen, tehát miért nem hívhatná be bárhol bárkit, vagy, vagy akár invédet is lehetne, ami volt a soulslike az összesbe szinte benne van itt, az sincsen. Tehát, hogy ennyi van, hogy kóba behívod a havert, egy olyan bosshoz, amit már megöltél, és akkor ennyi. Na mindegy. Erről ennyit szerintem. Elég ja. is. Amúgy végigjátszottad -e teljesen? Ezt a... hmm. Hát, igen, de... Ja. Nem kívánom senkinek kinszembelést. Teztet, teztet írtál, gondolom ilyenkor azért nem árt. Hát, hát igen, de volt olyan pillanat, amikor amikor úgy éreztem, hogy, hogy itt ezt most lehet, hogy nem kellene forszírozni. Mert az a baj, hogy ilyenkor ugye azt várod, ezt hogy ilyen, mert már megjelenés előtt én játszottam vele. És volt, hogy féretettem napokig, mert mondom, biztos jön valami patch. De nem. Ez kurvára nem jön, úgyhogy néha hiába várod sajnos. Van de ez, ez ilyen, ilyen a kis, kis stúdió a... csinálja, azok az ritkán jön patch. Igen. Amúgy ezt sajnálom, Igen, mert van ez, kod... a bat, ez a Battlefield, ez is kis stúdió dolgozik, mert Sos... nagyon ritkán jön hozzá ért értékeltő pecs. <gül> Bár most állítólag kikupálták valamennyire, majd rá kell nézni valamikor. Jobb, zárójelbezárva. <gül> hát ez van akkor, hogyha egy kis stúdió nagyot álmodik, és, és, és nincs meg hozzá a kreativitás feltétlen, meg a, meg a, a tőke. Lehetett volna sokkal jobb is, mert van benne egy-két jó ötlet, de mondom, hogy így a megvalósítás terén elvérzik az egész. Na de erről ennyit. És menjünk lesz? versenyezni. Na, menjünk Ó, ve. oh, üljünk újra valami megint. Én nem tudom, mi ez a kicsit furcsa érdeklődésem az ilyen gokártos játékok irán, de nagyon csípem őket, és mostanában szerencsére rohadt sok ilyen játék jön elő. Például nemrég láttam, hogy ilyen gokártos játékot csinálnak hupikék-törpikékkel. Tehát már, már alig várom azt is. <gül> nem így annyira hupikék-törpikék rajongó lennék, de ugye az én is sokat néztem, gondolom ti is, szóval kíváncsi vagyok, mit hoznak ki belőle. mert nem egészen értem, hogy miért most veszik elő azt a hupikék-törpikék... ezért annyira nem megy most ez a, ez a franchise, hogy így, ó, ez az, végre, végre jön, <gül> alig vártam. Viszont a Disney Speedstorm, ugye a nevéből is ki lehet találni, hogy itt bizony Disney karakterek lesznek és ők fognak gokártozni, ami szerintem egy elég, elég jó húzás, mert a Disney azért elég sok univerzumot meg karaktert magáénak tudhat, tehát hogy itt a Pixar karakterektől kezdve mondjuk Marvel karaktereket nem olyan láttam benne, de például a Jack Sparrow az ugye benne volt, mint szintén Disney tulajdonú karakter, meg így a szörnyértéből talán. Lehet, hogy pont nem, de de benne volt a trailerbe, csak magába. Ugye most jelenleg ez a játék ilyen, hát így 2022-ben fog megjelenni, de már tudsz vele játszani, mert éppen zajlik valami playtest, amiről nem tudtam információt szerezni, mikor lesz vége. Tehát hogy gyakorlatilag az, az hogyha PC-n fölmész a steam akkor nem tudod a játékot kvázi így, így letölteni, hanem először meg kell nyomni, hogy én szeretnék ezzel játszani, és a Steam azt fogja mondani, hogy oké, okay, ott a könyvtárban a PlayThroughs, hajrá. Legem is nem tudom, tehát most még mindig ezt írja, hogy még lehet vele játszani. És nekem is tényleg annyi volt, hogy így megláttam valamilyen oldalon, hogy ma jön ilyen játék, megnézem, amikor jelnik meg. Főleg a Steamre. Itt van egy gomb, hogy akarok vele játszani. Oh, hát, ha valamikor küldenek, tudod ilyen izét, hozzá hozzáférést, és így. Timir, hogy oké, okay, akkor játszával is így nézek, hogy mi van. Na így kell kódot kérni játékokhoz. <gül> ez így, így nem rossz. Ez, ez mondjuk lehetne minden játéknál, hogy ez meg tudom, hogy van, tetszik, és így egyből lehet vele játszani. És ha meg fogja lenni egyébként free to play lesz, tehát akkor is tud vele bárki ingyen játszani. És amennyire láttam, talán nem annyira nagyon lehúzós ez az egész cucc. Pont ezt akartam, hogy a Gameloft csinálja. Hozzájuk azért elég sok ilyen lehúzós dolog kapcsolódik, nem? Hát jó, aztán lehet dobálni bele majd a pénzt. Meg a fejlődési rendszere is nekem egy kicsit fura. Mert hogy a karakterekkel tudsz benne kvázi így szintet lépni. És nyilván, ha gondolom pakasz Ajaj. be a pénzt, akkor egyre jobban tudsz szintet lépni. És itt gyakorlatilag úgy működik, hogy megvan szabva verseny, hogyha te oda be akarsz csatlakozni, akkor annak a karakterednek milyen szintűnek kell lennie, hogy labdába tudj rugni. De most valószínűleg, ha megcsináld azt, hogy olyan szintű karakterekkel versenyzel, mint ami a tiéd, akkor, akkor nem lesz ilyen problémád, hogy az autóra tudod fejleszteni, ezt-azt egy-kicsit egy-két pontot így följebb vinni, és bizony, hogyha olyan karakterekkel lehetsz neki versenyezni, akik fölötted vannak szintbe, akkor nyomod a gázt végig, aztán pislogva szívod a port mögöttük, tehát hogy így nem nagyon lehet vele mit kezdeni. És a karaktereknek amúgy más képességek is vannak? Tehát valamelyik mondjuk gyorsabb? Igen, igen, igen. Ah. Meg teljesen, tehát valamelyiknek mások a, a képességei. Ja, tehát nem az, hogy gyorsabb, mert nyilván ez, ez a skálázás, ez megvan, hogy mit valamelyik gyorsabb. jobban kanyarodik ja, a autószpid dolgás. Ezek, jobban ezek gyorsabb, ott vannak. Ah. És akkor ezeket lehet amúgy följebb nyomatni, hogyha te el a szinteket. De maguk ezek a képességek, amiket fel tudsz venni a pálya során, tehát, azt veszed fel, hogy a karaktered képességét tudod használni, és az mindenkinél más. Persze vannak ilyen alap lövések, mint ezekben a Mario Kart és hasonló játékokban, hogy kihúszolni valami rakétát, és akkor az általában akkor hú de szuper. De például minden karakternél van egy ilyen saját kvázi ilyen ultimate képesség, amit hogyha el tudod nyomni, akkor csinál valamit. Most így konkrétan egy se jut eszembe. Azt hiszem Donald kacsának van valami pajzsra, amivel egy darabig nem tudják kilőni, meg ilyesmi. Meg a Jack valami hordóval változik, ami talán egy kicsit turbózik, és utána... Hát nem tudom. Szóval ilyen képességeket lehet így használni karakterenként. Úgyhogy érdemes buzogatni fölfele a karaktereket, és az van benne elég sok. És ezeket ez mind meg is kafod, vagy ki kell nyitni őket valami pontról? Pont ezt a karton is kérdezünk. Uh -huh. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy ez úgy fog működni, hogy van benne egy ilyen, hát nevezzük single player valaminek, ahol botok ellen kell játszani, most a botok azok nagyon bének. úgyhogy az nem egy olyan izé, érvágós, hogy a botokat lenyomod, tehát inkább ott az a probléma, hogy unalmas egy idő után, és ahogy ezzel játszol, ott van amelyik versenye után megkapsz egy karaktert. Ugye az összes karakternél ez lesz, azt nem tudom, mert nagyon sokat nem játszottam vele, meg hát nyilván lesz benne ez a Game Pass és társai, mm. és én azt néztem, hogy viszont ki lehet belőle húzni a, a fizetőeszközöket úgyhogy nem raksz bele pénzt. Nyilván nagyon keveset abból, amelyikét pénzért tudod venni, de hogy van ilyen átváltás is benne, hogy nem tudom, adott ilyen, nem tudom milyen bogyóért meg tudod venni azt a nem tudom milyen kristályt, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nyilván olyan átváltás, hogy azért az ember érezze, hogy Hó, ha beledobok egy kis pénzt, akkor lesz nekem egy csomó ilyen és az jaj, de jó. De hogyha nagyon sokat játszik vele valaki, akkor lényegben tud farmolni mindenféle vizetőeszközt. eszközt. hát sok mindenre lehet elkölteni, mindenféle skinák, meg a kocsidat is tudod pimpelgetni. És hasonlók, szóval... Nem kétlem, hogy lehet majd itt beledobálni a pénzt, meg hát az a szokásos rendszer, most mostanában nagyon merő, mindenhol hogy battle pass, meg hasonlók, azok, azok benne lesznek. Viszont jelenleg, amit playtestben megszerzel, az úgy működik, hogy azt a későbbiekben törlik. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy a mostani rendszer az úgy van megcsinálva, hogy így nyomatják bele a mindent, hogy próbáld ki, amit csak akarsz, ja. és akkor elindul a játékod, majd mit tudom én, lelassítják a felére vagy a negyedére ezt a fejlődést, és akkor már ott van, hogy jó, akkor így jó, eljátszogatunk vele, de most tényleg az van, hogy eljátszogatsz vele és így el vagy vagy akarsz benne valamit elérni, és akkor vagy dobálod bele az idődet, vagy dobálod bele a pénzed. És akkor ez, sajnos a legtöbb ilyen free-to-play játéknál ez mostanában így szokott lenni. Viszont nem tudom, nekem maga a játék az bejön, tehát hogy az irányítás az tök jó, tök jó lehet benne driftelgetni, a pályák azok nagyon hangulatosak, hát az is a Disney és Pixar hangulatban van az összes pálya, tehát így nagyon jól néznek ki. A karakterek és a kocsik is barom jól néznek ki, szóval nekem így összességében bejön. Ja, és elvileg már ott van benne egy ilyen menüpont, hogy lesz benne split-screen multi. Tehát, hogy lehet lokálisan osztott képernyőben játszani benne. Ami mostanában elég ritka, és belerakják egy ilyen free-to-play játékba. Meg egy ilyen kartjátékba, ez nem jó pofa, lesz. úgyhogy ez lehet, hogy majd ilyen családi mitákat szül. <laughs> igen, igen. Ez szerintem nagyon jó ötlet, hogy ezt így. Elvileg az még nincs benne, de már ott van a menüpont, hogy készül, úgyhogy hamarosan. Hát még nem igazán a játék olyan állapotban, hogy ki jöjjön. Mert szerintem tehát rankedezni lehet benne ezt, amit mondtam, ezt a kvázi single player-t, elég sokáig lehet pörgetni, mert nagyon sok ilyen pont van benne. Mondjuk lehet, hogy ezt lehet majd megvenni, paszban nem tudom. Ugye ez külön volt, már nem is emlékszem, hogy ez hogy került bele. Mindegy, de ez, ez benne van egyébként, mint a free-to-play játékokban, hogy már nem tudod eldönteni, hogy az, amit ott kiunlockolsz, az igazából tök jó, mert olcsón van, mert annyi ég, ilyen nyersanyag anyag van, ide-oda váltogatsz, hogy nem csak egyfajta fizetőeszkezed van, hanem több, és akkor azt, azt azért tudod, ezt meg ezért, és akkor azt oda át tud váltani, szóval belekeredik az ember, és így, nem vesz észre, hogy mennyit költött már egy jó. Ez, ez, ez, ez, ez, ez már most az bűzlik az, az új bitcoin. <gül> Igen. Ez már most bűzlik attól, hogy ebbe mikrotranzakció lesz dögivel. Addig jó, amíg csak skinek. Addig é, jó, amíg csak skinek. Ja, viszont maga a játék szerintem elég jól előtt kapva. Meg ez a Disney, tehát látszik, hogy megkapták ezeket a jogokat, és nem szaroznak vele, hogy úgy ellévet hogy valamit összecsopunk, azt majd a Disney eladja, a Disney karaktereknek a hype-ja, hanem azért tényleg jól össze van rakva. Azt hiszem a Gameloft csinált a mobiltelefonra ezeket a Real Racing megtársait, nem? Ja, nem az aszfaltot, nem az az aszfaltot láttam, Aha. igen. Az aszfalt, azért abba is lehetett brutál mennyiségeket beleölni. Ja, az is kint van PC-n. Ja, az is most így készül PC-re egyenlőre, az Asphalt 9 Legends. Hát ez ja, az is idén van, fog ja, ja, akkor az előző aszfalt van a Microsoft Store-on keresztül, azt hiszem ott tudod letölteni. Ott vannak ilyen mobil felható, játékok. Ugye. Vagy lehet, hogy ott egy az egyben a mobil verziót tették fel, Teemre még valamit portolgatnak, tudod? Az lehet. Lehet, hogy oda már nem, nem volt pofájuk felrakni ugyanazt. Mondjuk ahogy nézem a Steam-es Asphalt 9 videót, az engine az körülbelül ugyanaz, mint amit a <gül> ez a gokárthoz tudsz használni. Mert az ezek a kanyarok meg hasonlók, ezek nagyon, nagyon hasonlítanak arra. De hát, figyelj. Ja, meg ez egy innyienes lesz, ahogy nézem. Igen, igen, igen. Hát ez biztos lehúzós lesz. Ja, per ja persze, de úgy mondom, hogy, hogy, hogy ingyen majd tudod játszani, aha. Arra leszek kíváncsi, hogy ilyen kazsuálótól családi virzkedésre mennyire lesz ez használható. Cuc. Mert ugye osztott képernyő van, akkor simán van az, hogy na akkor ezért feltesszük, aztán így leül, leül a család játszani vele? Ja, majd te, majd te belépsz a 25-ös karaktereddel, ők meg jönnek az 1 és akkor jaj, hát nem tudom, mi történt. Tehát, hogy... egyetlen, egyetlen játékos maxolok és mindig azt hozom, és a többiek jajon. nem tudnak semmi máshozni. És így, hát ez van, sajnálom. <gül> <gül> <gül> hát ez. Vagy megcsinálhatnánk úgy, hogyha lokába játszhatok, hogy saját karakter, tehát saját akkontot hozzácsatolsz, valahogy és azzal lépsz be, és akkor mindenki farmoljon magának, amit akar, tenni. Aztán... <gül> <gül> <gül> aztán majd játszunk így együtt. Ja. Hát, vagy lehet, hogy az van, hogy a lokában megcsinálják azt, hogy minden úlokkal van. Ja, mondjuk ez biztos nem csinálják meg. Na mindegy, ez még úgy kérdéses, hogy ha megjelenik, akkor ez mennyire lesz lehúzós. Játszani jó volt vele. Megmondom, aki béna az ilyen játékokba, az ezt a single player dolgot a botok ellen nagyon élvezni fogja már, hogy kvázi a végén, mit behúznák a kéziféket, és azt mondják mennyi előre, nyert meg nyugodtan. <laughs> Tehát hogy ez, ez nagyon így működik. Tehát bármit cseszel el, akkor, akkor is te vagy az első körülbelül. Ja, azt én is láttam, én ez... a hogy mm. konkrétan ha az orroddal nyomod előre a gázt, és úgy mész végig a pályán, is beengednek a végén. <gül> ja, úgyhogy ez az... A ranket viszont a szivatós, főleg, hogyha mondom, a szintet fölötti ellenfelek ellen próbálsz játszani, mert akkor így esélytelen. Ja, úgyhogy van benne kihívás, vagy nem tudom. Meg nincs. <gül> ne egyszerre. Mindegy, mindenki próbálja ki, aki tehet, mondom, a stímen szerintem rákattint az ember, hogy play ha még van. Hogy kér hozzá elfejlést, akkor ki lehet próbálni. Úgyhogy, áh, ez jó, ugye a free-to-play játék, ki tudod próbálni ingyen, aztán majd eldöntöd, hogy dobsz-e bele pénzt, vagy, vagy játszol-e ingyen. Meglátjuk, hogy mennyire lesz az játszható anélkül, hogy ráköltenéd a összes pénzet szorozva tízzel. Annyit talán nem <gül> kell rákölteni, mint a Diablo-ra, talán. Igen, én ezt akartam, hogy a Diablo kapcsán röppent fel az, hogy valami csóka, valami iszonyatosan megy, nagy mennyiségű pénzt beleköltött, és még így sem kapta meg azt, amit szeretett volna, igen. vagy nem tudom, hogy mire farmolt. Ez Já, azért nem, nem, nem, nem, nem, volt gemekre. egy csávó, aki beleölt, mit hány millió dollárt, mire kiesett neki, és aztán meg így Destroy-ba elnyomta, itt tiltakozású. É, é, nem nem, nem a... erre gondoltál? De, de erre, erre, erre. Hogy így valahogy elpazolta azt az... Azért úgy... Azért úgy... nehéz volt Azért úgy 5 millió dollárral úgy megtörölte a szemét a blizzát, hogy jaj. Igen. De gonosz vagy. Az a baj, ez nem az a fajta tiltakozás, amitől ők szomorúbbak lesznek. Ne, az úgy kell tényleg ennyi volt? Mert nem forradó volt ennyi, Nem tudom. csak... De, de, az az a... kurva... de 5 millió dollár azért már, ez nagyon durva. Lehet, az az hogy, az lehet, hogy 100 százezres volt, de az a lényeg, hogy kurva sok volt. Tehát, hogy nagyon sok igen, pénzt beleölt. Írgalmatlan sokat. Ja, szóval ez Igen. 15 ezer dollár. Na, igen, igen, igen. Azért nem kevés, így az se. De jelenlegi árfolyamon... uf, az forintban volt sok Amién oh, 5 millió. Kerekítsük fel, itt már ez a 17 ezer forinton nem olyan, 5 millió 8. Na, ez már szép. <gül> igen. És free úgy to play. Tehát igen, az, igen. Igen. Úgy kell tiltakozni, ahogy én tiltakozok, hogy le van törölve a picsába. Így van. Majd jön én Diablo 4. Én is kipróbáltam. kipróbáltam, és úgy voltam vele, hogy nem rossz, lehet, hogy a Diablo mégis az én játékom, na majd megnézzünk egy következő Diablo. de a Diablónia az hogy jól néz ki, amit én mutogattak róla. Az nekem bejön. A hát, grafikjája is egy kicsit ilyen darkosabb valami. Nem, nem, nem, nem tudom, lehet, a, a, a, Az a baj ezzel a Diablo immortállal hogy ez egy Diablo 3 Light. Körülbelül. Tehát ha, ha, ha valaki ilyet akar játszani, akkor vegy elő a Diablo 3-at, és sokkal jobb élményben lesz része, mint ezzel. Ja, és úgy volt, hogy kipróbáltam tableten, ott kontrollerrel tök jól működött, és utána feltettem a Blizzardnak a ezeéből a PC-s verziót, mondom, itt is kipróbálom ugyanúgy kontrollerrel, és én nem tudom, hogy hogy el ennyire, de irányíthatatlan kontroller. tehát, egy lagol az irányítás. És nem, nem úgy, hogy egy picit tudod, hogy így, á, érzed, hogy nem az igaz de azért még játszható, hanem nyomod a kart, elengeded, és utána vársz, hogy így menjél már arrébb. <gül> és így én nem tudom, de, hogy milyen technikai probléma volt, de az, az látszott, hogy a, a tényleg a, a mobilos verziót portolták át PC-re, szarul. Mert az ilyen az ikonokon is látszik, hogy hát nem az igazi a felbontás, hogy PC látszik, hogy egy kicsit ilyen maszatosak a képek, és a többi szólt a talán. Nem, nem, nem tudom, nem tudom nem nekem, nekem, ez már, nekem ez ott félrement már a legelején, hogy mobilra készült ez a játék, egy mobiltelefon oké, okay, hogy alkalmas arra, hogy futtasson játékokat, de nem erre való. Tehát tehát meg a Diablo közösség az nem egy mobil játékot akar. Igen, igen, tehát hogy most mobilon milyen játékok menők, amit 5 percig nyomkodsz, még szarsz reggel, és utána kéz elteszed. Yeah. Jó, mondjuk a számok azért őket igazolják, mert kurva sok pénzt keresnek most vele. Hát mert a hülyék úgy tiltakoznak, hogy befizetik az adójukat. Hát most így, így ja. nem nehéz. Istenem. Jó. Én De mondjuk... szeretnék én is egy ilyen nagyon utált játékfejlesztő csapatlan, hogy gennyesre keresek meg, meg én ezen voltam amit kicsit kicsit kiakadva, hogy, hogy itt nem lootboxnak hívják ezt, hanem ugye ilyen riftekre kell belépőket venni. Amit még rosszabb, mint a lootbox az, mert a lootboxot megveszed, kibontod, ott van. Itt meg megveszed, bemész, úgy csinálsz, mint aki játszik, megdolgozol érte, és utána van ott. De ha nem veszel ilyen szart bele, akkor meg lófat se kapsz. Jó, mondjuk még az a jó, hogy legalább a story végig Még az a jó, hogy a storyt végig lehet valahogy szenvedni, és csak a végén vágod bele a fejedet a falba, amikor mondják, hogy na-na-na. Ha, ha úgy veszjük, kapsz egy teljes értékű játékélményt, amit tudsz játszani mobilon, és teljesen jó. Á, meg nem te utána akarsz farmolni, meg szintezni, akkor meg csenges bele a zsuzsót é, én, engem, Engem még az nem tetszett, hogy azért... Jó, nekem ma azért van 64 gigás iPhone-om, és na, tehát 64 gigára te nem akarsz ilyen közel 10 gigányi diablót letölteni. Ez igaz. Nem tudom amúgy pontosan mennyi, mire mindent letölt, mert nem volt fent olyan sokáig, hogy mindent letöltsön. De, ja, de, de, ja, igen, de volt olyan, azt is küldtem nektek screenshotba, hogy uh -huh. így nyomod a sztorit, és akkor rányomok a portára, hogy menjen tovább, és akkor kitobja, hogy, ja, hogy a játéknak ez a része még nem töltődött uh -huh. le. Igen, mert alapból letöltöd a játékot, és utána az egyes részeit külön-külön kell. És a tírései az, az nem kevés. Nekem ott valami gond is volt a szemelőszer, nem akarta letölteni utána, vagy... Hát meg, ja, meg, meg olyan én, meg nem tudod lassan kezelni. Ja igen, tehát nem tudod megnézni, hogy hol tart a letöltés, nem tudod menedzselni, hogy most akkor nézni azt telefonom,. ezt töltsa. Ú, uh, baszki. Akkor csak én nem találtam. Hát, mert én miután letöltöttem, már nem éled el azt a menőpontot. Azt nem kizárt. De mondom, ott rendesen ott néztem, ó, hogy még mindig 20-30 kilobajtokkal jött lefele. Az meg ez sose fogja letölteni. Nem is sokáig játszottam vele, ilyen 12 as szintig maximum. Jaj, 20-ra vittem én is kb. Én, én gondolkodtam, hogy letöltöm PC-re, de néztem videót meg képeket, hogy ez a hád, ez a mobilos hád. Ez Azt egy olyan az egyre egy... vették át. Igen. igen, ez egy akkora okádék, ahogy kinéz, hogy mondtam, én ez biztos nem fog. Majd persze, majd itt játszogatok, aztán a jobb oldali ikon nagyobb, mint a karakterem, hát tudod mikor? engem nem szivattok meg. Hát ja, úgyhogy jajjajjá, nekem ez nem, nem jött át. Pedig én a Diablo egy óta űzöm a, a szériát, és ez volt az első, amire azt mondtam, hogy no thank you. De még jó, hogy nem Viszont... fizettél ért a pénzt, legalább ennyi előnye volt. Az mondjuk jogos. Viszont ha úgy nézzük az egészet, hogy a mobil játék felhozatalban, ott azért eléggé kitűnik, mert... De a játék nem tudom, nekem annyira tehát nem is... volt probléma. Most, hát most ezzel. Irányítva, teljesen jó, tök jó volt-e. Az, az, az oké. Okay. Volt. Okay, de működött. hogy a telefont nem erre használsz. Tehát hol tudod hát az elővenni biztos. a telefonodat, úgyhogy ha meg, ha busszal jársz valahova vagy vonattal, egy fél óra vagy egy óra alatt leszopja az aksidat nullára, azt utána basszatod a telefonodat egész nap. Tehát hogy. Ez annyira nem erre van kitalálva, hogy te órákig üzzed a telefonodon a játékot. Ja, mondjuk arra én is kíváncsi lennék, hogy hányan játszanak úgy, hogy telefonról, tapicskolva, úgyhogy előveszed, nem tudom már, hány percre a buszon, vagy Olyan Olyat hol. biztos nem tudsz. Mert, mert most mit csinálsz úgy, ha most teszem azt, hogy egy rift közben felhívnak. Mert egy telefon elsősorban erre való. Igen, igen. Nem tudom, olyankor mit csinál a játék. Annyit nem játszik. Amikor ja, én tablettel játszottam el, azon nem hittem. És akkor úgy veszed fel a telefont, hogy most fizettem, kurva drága, belépőért, te pöcs. Ja. Mit hivogatsz? Ja. Értem. Elment a gemem miatt, te kretén. Jaj, igen. Ó, szia, drágám. Hát igen. Úgyhogy nem. nem. Van, persze. Oh. Minden, minden meg van, próból. Ja, kell vele játszani. Megvonolodva, vagy nem hívnak fel. Ha megjön a tabletem, kipróbálom. Ja, tényleg, te most veszel iPad Air-t, nem? Jól látom. Aha. Megrendertem, csak hát ez a chips hiány, ez itt is itt van. Tényleg, így hogy vesz, vettél hozzá ezért is, teruzáját is? Ahhoz melyik való? Ahhoz már az Aki, új, nem? A ke aha, a kettes. A kettes. Aha, Én most vettem egyes, nemrég az iPad 9-hez. Így szoktam vele rajzolgatni, béna vagyok, de hát, kurva én, én, én Most egy kicsit ilyen tech téma itt a sok játék közt. De én most nagyon ráfeszültem erre a témára, ugye szeptembertől, hogy megyek vissza egyetemre, mondom valami digitális jegyzetelős megoldást ki kell alakítani, meg hát, akkor ez fogod használni kvázi ká jegyzetfüzetnek. Igen, igen, igen, ez ilyen szaladgálós lesz nekem, meg, meg nem tudom, tehát hogy... Nekem a laptopom az egy 2017-es MacBook Pro, ugye én, de hát, mert biztos említettem már itt is, hogy én így eladtam a lelkem az Apple-nek, <gül> ugye egy ilyen laptop, telefon, óra, és most már mert meg a táblagét a nem eladni. Hát, nem, jó. nem, nem. És ez egy 17-es MacBook Pro, és nagyon megérné már a cserét, tehát most is szegényként neki a 30 fokos melegeket nem bírja itt a szobában, tehát így már egy ilyen újra pasztázás elférne rajta, csak nem merem szétszedni, é, meg ilyenek. É, de amúgy meg semmi baja nincsen, tehát ez egy mai napig egy nagyon jó kis gép, és én úgy döntöttem, hogy én így elengedem ezt az ilyen laptop vonalat, nekem a munkámhoz azt általában adja a cég, vagy hát nem általában, hanem adja a cég, és akkor én most így át akarok váltani, így megvettem ezt az r meg én a cerkán kívül a, ezt a billentyűzetes tokot vettem még hozzá, vagy hát rendeltem hozzá, csak hát a, a chips hiány az olyan szinten üdve, hogy nem, nem tudták megmondani, hogy fac per kb, mikor várható. Azt mondta a srác, egy hete rendeltem, vagy valahogy így, 22-én. Hát, kicsit több mint egy hete. Ö, azt mondta a srác, hogy pontosan ugyanannyi esélye van arra, hogy jövő héten beesik egy, mint hogy majd csak augusztusban. Az jó, hogy így. Úgyhogy én ráfeszültem erre, és amúgy most így az iPadek közt, szerintem ez nagyon szubjektív vélemény, én az ilyen FPS háborúkban nem szeretek belemenni, szerintem most ezéri meg a legjobban már igazából van ugye a sima iPad, amit te vettél, uh -huh. annál, uh -huh. annál ez nem annyi tudom, volt. Árérték arányban amúgy ez, ez rohadt jó cuccinni Igen, és tudom, amúgy az, az is évekig még az is egy jó gép uh -huh. lesz. Most tudom, még van benne? A13 vagy melyik uh, proci? Ez tényleg tudom pontosan, de pár ja. éves már ez is. Mindegy, nem, nem, nem annyira nem, lényeges. Nem olyan nagyon új, de... De hogy az is amúgy még sokáig támogatva lesz, tehát megkapja az új rendszert, meg el fog működni az R az annyiból tud többet, hogy ebbe beletették az M1-es procit. Igen, igen, abból már az van. Meg a kijelzője azt hiszem olyan, hogy az nem a vastag üveges, hanem már ez a foliegy, vagy hogy hívják? Azt hiszem ez már valami laminált. Pont az, igen, hogy ez az az már az a laminált, a... igen. Az az, igen. Hogy nem az a vastag üveg van a kijelző Igen. Között? hanem kvázi, mint rögtön a kijelzőre írnál az annyiból. Az, hát azt igen. A harcolódás esetén lehet, hogy a csere az kicsit durvább lesz. Hát nem, nem tudom. Arra lehetne már tenni valami védő, akármit. Ez van, meg igazából én először a Pro-ra voltam nagyon ráfeszülve, hogy én azt fogom megvenni. Jó Aztán meg. utána, igen, és azt néztem, hogy annyi különbség van az iPad Pro és az iPad Air között, hogy a próba már belekerült ez a 120 Hz-es kijelző, meg, meg a hátán van még egy kamera, meg ez a LiDAR szenzor. És mondom, nekem elég a 60 Hz. Meg méretre is nagyobb, nem? Hát, hát nem, abból is a 11 cúlost akartam venni. Nem akarok nagyot, tehát a 13-as most a gépem, a laptop. Ennél kisebbet akartam, hogy tényleg ez a fogom viszem magammal, írogatni, jegyzetelni, rajzolni, meg ugye már ezen is USB-C csatlakozó van, úgyhogy... Játszani rajta a diablóval diablózni pontosan, <gül> meg, meg hát ezen akarok majd retusálgatni, meg, meg egy kicsit, tud tényleg így át akarom vinni erre ugye mindent és a, a laptopot meg maxi programozni, ha, ha tényleg valami saját projekten dolgozom, amit nem akarok a céges gépen bevinni, vagy ilyesmire Amúgy fogom használni. Annyira, annyira kemény, hogy ezekre az eszközökre már rácsatlakoztatsz egy kontrollert, és lényegében egy hordozható konzolod van. Hát igen, mert ugye ott van a PlayStationnek és... is elérhető már a Cloudos verzió, igen, meg a a cloud az Xboxok is. a Cloudos, a aztán nagyon durván, de ugyanapból a játékok is, amik vannak rajta, azokat tudod játszani sok. a is, ha. nagyon van elég sok minden. Vagyük sajnos azért az a baj ezekkel a stórokkal, hogy annyira, annyira sok gagyi, tudjuk játék van benne, hogy én így benézek a sztorba, hogy na, mi, mi az, ami jó, és így oké, okay, akkor zárjuk be, mert én így ebből... Nem... Ja, hát, hát azt az az én is azt, azt én... szoktam, nekem a telefonomra nem, nem, nem sincs nem. letöltve játék. De, de tény, hogy amúgy van egy-kettő jó, meg ugye az árkétbe is vannak nagyon jók, amik bekerülnek. Csak azért ugye előfizus. Ja, igen. Ott most benne van valami Lego brawler bunyós játék, ami majd jön PC-re is. Nem is tudom, hogy lehet máshogy játszani bárkéden kívül. Úgy láttam, hogy nem. Beleker... Tehát az arcade az úgy működik, hogy belekerülnek játék, amit nem tudsz letölteni, megvenni, hanem csak ebben az előfizetésben tudsz vele játszani. Ha, szerintem így van, aha, és akkor de, itt ugyanígy nincsenek. Forras. Hát, de így nincs, nincs benne reklám, meg semmi, hanem az Aha. csak így elérhető, kész. Nem tudom, én egy darabig használtam, mert ugye nekem, mivel minden Apple, így van ilyen tárhely előfizetésem, meg a zenére, meg egy időben fizettem az Apple TV-re is, és akkor voltam, amikor az Apple-ra fizettem elő, amúgy ugye minden egybe, tehát hogy kapod a tárhelyet, kapod a zenét, a tévét, meg az erkédet. Ugye ezt tudom, hogy működik az Apple telefonoknál. Például ott van ez, hogy van ez a Flappy Birds nevű cucc, amit már leperöltek mindenhonnan. Nekem például van egy iPhone 4-em, rajta van. De az az, az akkont. Milliók mi tudod mi? adni. Az iPhone 4-et. Hát Nem a rajta van a Flappy Burst. <laughs> Nem bizony. Hogy... Majd, majd utána nézek közé hogy hogy árulják ezeket. De hogy ez, hogyha az akkontomat leszedem róla, akkor az a játék is eltűnik, nem? Vagy az, e... úgy? Mert azt néztem, hogy telepítem, nem lehet. Rá. De van. Lehet. De most rajta van, igen. Egy tudok játszani és meg minden, hogyha rádogom töltőre. A már nem annyira bírja jól. A flappy bird iPhone? Nem tudom, már azt tudom, hogy régen a Playstation-nek, rajt volt a PT demo, az irgalmatlan sokat ért. Azok a Playstation 4-ek. Amikor kivették a storeból, és már nem lehetett játszani azzal a negyedórás demóval. Hát figyelj, ne, én nem akarlak itt el nagyon ízébe hozni, de itt 5000 öte, dollár most egy ilyen licit eBay-en. Ne, <gül> van, hát keres. Vagy felrakó lehet. Most kellene bevágni a. A money, money, money, money, money, nem money. Nem. <gül> Jó, amúgy nagyon. De nem, van itt durvább is. Vannak ilyen pár ezer, pár százezer forintosak is. Itt van, Original Flappy Bird, working and no cracks on screen, 2 millió 800 ezer fönnt. De van 340 ezer ér is, szóval nagyon nagy szórás é, van. Az iPhone 4 annyit annyiért is adnám, itt, de 340 <gül> <gül> Ne figyelj, próbált megél. Ura. Megmondom, nem tudom, hogy az Apple conta hogy működik, mert az Apple app csak nem adom oda. A telefonon együtt. Ne, hát kijelentkez a... Kés... letöltöd, aztán meg. Nyilván, nyilván, igen, igen, igen. Ja, letöltöd rá, kijelentkezel a szencső. Nem tudod letölteni, ez a vicces. Ha Most én letörölném az iPhone 4-ről a Flappy Bird-öt, akkor, nem akkor nem már nem, nem tudnám rá telepíteni. Pont ez a vicc. Hát, rá akartam tenni az iPad-re is, mondom, kipróbálom, mert hogy én ezt korábban már ugye behúztam, és már nem lehet semmire telepíteni, amire nincs feltelepítve. Ja, de hát akkor az iPhone-ra le van töltve. Te. Igen, igen. Hát igen. akkor, hogyha a fájlok -ok ott vannak, akkor szerintem már kijelentkezhetsz az Apple-ből onnantól kezdve, mert más is eltudja majd indítani, szerintem. De... Ó, voltak itt nagyobb, most még itt. <laughs> Beindult. Ezért, van itt egy ilyen cikk, hogy Flappy Bird Equip iPhone selling 400 k Szóval ilyen 100 dollár a kér is ment, az. Hát, ez már nagyon elmövető. Jó, szerintem majd holnap olvassuk a, a, izén a messengeren, hogy be, bezárt a vállalkozást, érted? Eladta az iPhone 4-et, bejött neki. De lesz, egy ilyen független, hello. Money, money, money, De amúgy itt van, nézzük, egy. hogy itt. itt. Tehát egy, egy, egy iPhone 5-es flappy bird-el telepítve, 99.900 dollár. Az enyém csak a négy. Ja, hát akkor az biztos csak 80 ezer. Ja. <laughs> a, a Flappy Bird működik rajta úgyis. Ja, meg, megmarad nekem ilyen relikuiának, tudod? hogy Nézd, én ezt meg tudom csinálni. És te meg, ha te meg akarod csinálni, akkor el kell Streameld a Flappy bird <laughs> a Flappy nem is műsorség. Original Flappy Bird. Jaj, jaj. Az eredeti. Csak itt, csak most. Na jó, nagyon elkanyarodtunk. Térjünk vissza itt a játéklistánkra. Aztán most megint Miké Jó, ha mielőtt... most könnyen beszélsz milliókkal a zsebedbe, érted? Tehát még azért... mielőtt nagyon megöljük a hangulatot. Hoppá, hoppá. Ú, ez, ez, ez jó. Na. Ez jó átkötés volt. De amúgy ez csak egy ilyen kis side note lesz, mert ugye a múltkori részben, ami egy hónappal ezelőtt volt, akkor beszélgetél ja. te, azt szem... Azt... is, hogy az előző rész. Ja, az előző rész volt, <gül> <ott>. igen. Azt <gül> szem, ezt te hoztad fel a, a Murderer ja, ja, ja. Soul és akkor így beszélgettünk, beszélgettünk, és megnéztem Steam-en egy euró, hát mondom, megveszem annyiért. És azóta kijátszottam, és amúgy nem is volt rossz ez a játék, azt kell, hogy mondjam. Én meglepődtem a végén a fordulaton, a sztoriba, amikor kiderült, hogy ki a gyilkos. Ö, igen. Igen, az is érdekes volt, sőt, nekem még előtte volt egy fordulat, amikor van valami a kopasz rendőrrel, és, vagy nem tudom, mennyire emlékszel rá. Igen. És elmész egy helyre, és ott, most nem akarok spoilerezni, de ott egy kicsit így más megvilágításba kerül az egész dolog. Igen, igen, igen, igen. Na, az például nagyon tetszett. És a, az egész nyomozás, meg ahogy például a, a, ahogy a, a side mission-öket megoldotta a játék, hogy különböző szellemeknek segíthettél rájönni, tá, ja. hogy hogy történt a baleset, meg segítettél neki továbbépni, az is ilyen tök jó ötletek voltak benne. Ami nem tetszett nekem, én kicsit ilyen időhúzásnak éreztem azokkal a dementorok, amikkel harcolni kell Az és... semmi értelme nem volt. Azt amúgy, ha kihagyják... Szerintem akkor is ugyanilyen jó, ennyire tetszett volna a játék. Tehát, hogy én abszolút nem éreztem. Ar arra voltak jók, hogy nem tudom, egy órával több legyen a játékidőm. Meg nagyjából. ezek a tócsák, vagy hát most minek hívjam, ami nem tudtál átmenni, csak ha valakit megszálltál. Ja, igen, igen. az is olyan volt, a... de az is csak de... egyszer vagy kétszer volt ott például. Igen, a, igen, a, tehát a, pont, pont, pont annyi kellett. szor volt benne, hogy... Vagy nekem? Igen, bele. <gül> Igen. Igen, tehát azt is kihagyják semmi. Például a macskás az például nekem tökre tetszett, hogy a macskával kell elmenni a... ilyen, ugra-ugra helyekre, meg meg mondom, ezek is jók. Amit még nem értettem kicsit sem, hogy például a a stúchó ki volt találva, hogy rá kellett jönnöd bizonyos dolgokra, hogy például egy adott karakter egy bizonyos helyzetben mit érzett, vagy, vagy mit csinált. Jaj, Janka, és a nyomokból szavak. kellett igen. összerakni. Aha. A nyomokból kellett összerakni, viszont ott, hogyha te teljesen vakon vagy, és semmit nem nyomkodsz, semmit nem vesztesz vele. Annyi, hogy három csillag helyett egy csillagot kapsz. Aminek a sztori arra... összefogálni, igen. Igen, a sztori össze, és ráadásul a sem jár, érte meg semmi, szóval nem érte, hogy miért rakták ezt bele. Tehát simán működhetett volna amúgy is. Ami viszont kurva idegesítő volt hogy ezeknél a nyomoknál, hogyha rosszra nyomtál, ami amúgy logikusnak tűnt, akkor kidobott. Ja, és megint vissza, és megint kellett, vissza indítent, kellett menned. az. Csak akkor már le volt húzva, azt nem igen. tudtad választani. Azt igen. én is értettem, hogy ezt miért kellett ennyire megvariálni. Elég lett volna, ha azt mondja, hogy nem, ott áthúzza, és akkor választasz Igen, az és, van, és akkor választasz egy másikat. Te így, nem húzta az időt egy kicsit, azt éreztem. Ez kó volt szép, mikor egyszer négyet kellett így választani. Iha, igen és tizen valamennyiből vagy mennyiből, igen. és akkor mindig rámentem a logikusra, de sokszor nem de a De mindig az volt, volt Végen, kellett, igen. Nem. Meg a végén nekem a, tehát tetszett a fordulat, meg tetszett az is, hogy a storyt hova vitték ki, de például a boss harc, meg a, az, az, az nekem olyan, a, annélkül is meglettem volna én a végén, ott a, az időre futkosás, meg a megnyomja a bombokat, meg, meg ilyenek, én annélkül is meglettem volna, hogy őszinte legyek. De ugye egy tök jó játék, tehát hogyha most ezt valaki komolyan ilyen egy euró ér, ez bőven jó, ilyen 8-9 óra. Én is ilyen akciósan vettem, nem tudom mennyiért, nem mennyire olcsón, de teljesen vállalható az még mai szemmel is. Így van. Na, most tíme, steamen most kemény két euró. Na hát a két euró is még ha, bőven megéri. 20 euró de helyett július 7-ig megy még ez a Steam szél, ugye most van a szél. Ja, Úgyhogy én is, Csap, is csak... Így van, Csig, ez mellé beállok, én is csak ajánlani tudom, mert jó pofok is tudsz. Na, majd én is lehet végig, vagy megnézem egyszer, hogy én is tudjak beszélni róla. Hát, jött év múlva, térjünk rá vissza. Így <gül> nem zsietem el. Tehát vannak újabb élmények is, nem? Igen, mert hát azért vannak free-to-play játékok, amik elviszik a pénzt, pénzt, az időt. <gül> <gül> És is. hát... És hát nincs, nincsen ideje játszani azzal, amiket megvett. Ez nyilván így megy. Mint a következő címünk is, amit Michael is játszott, úgyhogy a tesztet megtaláljátok a honlapon. És ez pedig a The Cycle Frontier. jó lejtem, Így kell? Igen. Ez a játék azért érdekes, mert a, ez a Cycle, ez nem így indult, ahogy most ez a, ez a Frontier verzió. Mert ez korábban egy ilyen. Hát most ez, ez, a, ez a verzió ez kicsit, vagy hát nagyon olyan, mint a Tarkov. Az uh -huh. a lényeg, hogy te fogod magad, van egy karaktered, ahhoz be tudsz pakolni cuccokat, két fegyvert, lőszert, meg amit csak akarsz, ilyen gránátokat, stb., és ezzel bemész egy ilyen. Hát egy ilyen bolygóra ledob egy ilyen kapszulában. Akár két másik csapattársadal együtt, tehát három csapatokból én három fűz csapatokból. Igen, maximum hármal lehet, igen. És ha ott te megcsinálod, amit akarsz, meg összeszedsz szucokat, akkor utána kimehetsz egy kimenekítő ponthoz, és amit onnan kihozol, az neked megvan. Viszont ha meghalsz, akkor buktad, ami nálad volt. Jó, vannak benne ilyen, van egy játék, Marika, hogy lehet biztosítást kötni a dolgaidra, és akkor visszakapsz pénzt vagy a dolgaidat. tehát ez uh -huh. így működik benne. Meg van és... egy ilyen zsebed is, ami amúgy sok mindent igen. nem hát... tudsz benne tárolni, de hogyha ilyen, küzdés... igen, hogyha ilyen kártyákat vagy ilyen küldetési te igen, beleraksz, igen. akkor az fixen megmarad, tehát abból nem vesztesz el semmit. Így van. De mondjuk az tényleg elég pici. Hogy... Az később lehet igen. egy kicsit polingolni. Ja, úgyhogy nagyjából ez a játék mellett, egy teljesen nagyos én, én azt szoktam mondani, egy Skiffy Tarkov Igen. <gül> körülbelül. És egyébként, ami korábban volt játék, az sem volt rossz, mert az is hasonló volt, hogy kicsit ilyen battle hogy berak téged. Ja, és persze, elemi playerek ugyanúgy vannak a területen, meg hát mindenféle szörnyeket lehet kell akik szeretnek rátámadni és tőlük is azért meg lehet némelyiktől egész könnyen halni. Vannak ilyen Van bosszak az, is, ilyen, ilyen, nagyobb, ilyen nagyobb darab az a nagyobb dög az elég, elég kellemetlen tud lenni. Tehát az azt hitted, hogy kidodzsoltad az ütését, és ja nem, meghaltam? Oké. Okay. <gül> Vagy akkor halál az egy vicces, mert igazából nem meghalsz, hanem így behabozódsz. Tehát, hogy mint hogyha, egy, mint hogyha egy ilyen, nem tudom, körbevenne valami védőburok, és ez, ez a gy gyerekbarát Tarkov. A... Igen, igen. És a, és a bázison rendesen lehet látni egy ilyen kis ablak mögött, hogy oda érkeznek bele, be az ilyen kis figurák, és szedik le róluk a habot. Igen, igen. Tehát ez... itt, itt nem hal meg senki, maximum Bibis lesz. Tehát ennyi. Anyukák, pukák nyugodtan lehet a gyereket vilengzeni, hagyni játszani ebből, mert maximum állatkínzó lesz, hogy ezeket a szörnyeket szarák lövi, és hasonló. Ja, és egyébként mindenből lehet lootot kinyerni, még a lelőtt szörnyek is eldobják néha a dolgaikat. Mondjuk az vicces, hogy ott is van ilyen ritka loot, hogy valamelyiknek, valamelyik elejti a fejét, és akkor az ilyen legendári. Ja, amúgy azt én értettem, hogy mére tudnám mindegyikről levágni, tehát, tehát... oké. Okay. Meg valamelyik fogad dob, meg belsőségeket, Aha. de valamelyik, meg semmit. Tehát ez... ja, ja, jaj. Jaj. Csak ezeket lehet használni ilyen kraftoláshoz. Meg hát küldetések ám... is vannak erre, ugye, ja, ja, ja. hogy szereti ilyeneket? Fú, azok a küldetések, basszus. Tehát, amikor kapsz olyan küldetést, hogy mit tudom, hogy most be vagyok állva nagyon erre az optik ra Tehát ilyen, ilyen cuccot kell gyűjteni. Mm. És akkor abból gyűjteni, vagy nem tudom, nyolcat még. És így találtam bele összesen kettőt az egész játékban. Tehát, hogy ez így, Ó, basszus. És két küldetésem is be van így állva, hogy találjál olyat. Itt ja, elnéztem nekem, hogy hol lehet ezt nagyobb eséllyel találni. És ott tényleg lehet. Lehet még így is rohadtul ritkán dobja, szóval ezek a küldetések így végésítők. Ja igen, és vannak ilyen frakciók, amiknél ezeket a küldetéseket be lehet, be lehet húzni. És ugye ők adnak ilyen feladatokat, lemész a bolygóra, ezt megcsinálod, és akkor ezzel itt tudod lépni a szinteket, aztán náluk is tudsz venni fegyvereket. Pénzért? A, Tehát igen, azt pénzért. azért hozzátenném, minél... hogy nem mindjárt nyitod ki őket. Ha én. persze, hogy nem. És minél jobban vagytok a, egymással, annál jobb cuccokat tudsz már venni egy idő után tőlük, és hát így lehet a játékban fejlődgetni, haladgatni, Igen. meggyűjtögetni a... a kis inventory a cuccokat. Ami nekem nagyon tetszett ebben a játékban, hogy, hogy ez inkább ilyen arcade-tarkov, tehát egy kicsit uh -huh. könnyedebb, kazuálossabb, tehát például az, hogy van napi bónusz, van egy ilyen raktárad, ami termeli a pénzt minden nap, hogyha nem lépsz be, uh -huh. és azokat is tudod fejleszteni. Tehát, hogy, hogy nincs az hogy teljesen lenulláznád magad szerintem. Tehát, hogy, mm -hmm. hogyha ha le is nullázod magad egy nap, mert nincsen se pénzed, se semmit, eleve minden nélkül is bemehetsz, csak hát ott nagyon nagy szerencsének kell lenni, hogy valamivel kigyere. A másik meg, hogy ha vársz mondjuk egy, egy napot, vagy valami, akkor kapsz általában alapfegyvereket, meg pajzsokat, tehát, hogy tudsz mm -hmm. valamit kezdeni magadban. Nem az van, hogy teljesen nulláról kell indulnod. Jó. Jó, mondjuk a tartó Ami... is megvan, mert ott meg ugye be tudsz menni szkevként, ilyen botként, és akkor ott is betűsz menni, csak ott meg időnként tudsz csak ez ezt megcsinálni. Itt, itt az az érdekes, hogy itt is van két fizetőeszköz, van az az aurum, Igen. tehát az arany, amiért igazából csak gozletikai cuccokat tudsz venni, viszont az is termelődik folyamatosan neked. Hát csak apránként nagyon. A játékban. Nagyon. Tehát ott, ott nem is tudom, valami 24 vagy 48 óra alatt termelődik neked, 18. Azt a a 24, azt hiszem talán 24. És ilyen 354 százba kerül egy Szóval azért ez ugye darabig eltér. És ezt máshogy nem tudsz szerezni csak így, hogy termelődik, hát hogy meg veszel. veszel pénzért, igen. igen. De már az is elég érdekes, hogy automatikusan termelődik maga az a cucc, amiért, ami pénzért vehető fitető eszköz. Viszont ez mondjuk érdekesen van megcsinálva a játékba, hogy neked konkrétan be kell lépned bizonyos időközönként, ha nem akarod, hogy <kül> elveszzen a termelődés, mert hogy megvan adva, hogy ennyi gyűlik össze, Utána kész, be kell lépni, ki kell üríteni, és akkor megint gyűlik. Igen. És ez ugyanúgy van ezzel az aurummal, tehát az aranyjal, mint a játékbeli pénzemről, hogy azt is lehet így, így, így farmolni lényegében. Már fel... egyébként ne, nekünk rengetegszer volt ilyen, tehát ez, tudom olyan mindenkinek, aki ezzel játszik, hogy néha csinálja ilyen, ilyen nagyon light pisztoly köröket, amikor tényleg így bemegy egy száll trikóba, meg <gül> pisztolyba, vagy összeszedjen minél több cuccot, aztán rohanás kifele. Igen. És akkor ha valaki elkezd rád lőni, akkor futás van. Már ebben a játékban azt vettem észre, hogy az a legnagyobb probléma, hogy ha valaki elkezd rád lőni, úgyhogy te most éppen bányászol, vagy csinálsz valamit, akkor gyakorlatilag majdnem 100% az esély megbögg a francba. Mert hogy a time to kill az olyan rövid, hogy, hogy nagyon. De nekem is volt ilyen, hogy valami csóka éppen bányászott ilyen meteort ki, és az egy jó kör volt, mert elég jó meteorokat szerett össze én, meg. Előtem aztán kimentem. <gül> hát, hogy... De ez a time-tu ez nekem meg tök fura, mert amit elmondasz, tehát bányászásnál, meg turkálásnál éreztem én is. De amikor meg egyvégybe lettem valaki mással szemben, akkor meg volt, hogy ilyen 15 másodpercig egymást lőttük folyamatosan. Uh -huh. Tehát, hogy ez meg szerintem nagyon helyzetfüggő, mert lehet, hogy itt a fejlővés nagyon sokat számít, meg az sem mindegy, hogy milyen pajzsod van, hogy fehér kék vagy ilyesmi. A az sokat számít. Igen. Tehát, hogy ez mondja nagyon nem tetszik, hogy hogy a játék összerak olyanokkal, hogy te egyedül bemész, nem és Nem nézi a, a hát ledarál. E ezt, ezt én nem is értettem, hogy miért nincsen egy olyan szerver, ahol külön lehetne egy v 1 bemenni Igen. csak, tehát, hogy csak oda szóló playerek mehetnének, mert sokkal jobb lenne ilyen megoldás. Jaj, jaj. Mint azt, hogy mert most konkrétan, hogy te szembe kerülsz egy három fős csapattal egyedül, akkor neked ott nincs esélyed, ott több mint, hogy mit csinálsz. Jaj. Ott még lehet Olyan emberekkel. Sokszor olyan emberekkel kerülsz 3V-egybe akik egy egybe is ledarálnak, mert hogy sokkal jobb pajzs van, meg fegyver van nála, mint nálad. Ez a meccs még nem csinál semmit. Szürke, semmi. szürke pajzsal, és akkor jönnek ilyen, olyan a kék, kék meg volt, hogy vilapajzsal jöttek ellen. Tehát hogy konkrétan, hogyha én nekiállok az embert darálni szemtől szembe, minden lövésen fejlövés, ő meg mit tudom én így ásitozik, meg a felét mellé, hogy a kis ő nyer, mert hogy annyira elős az a cucci, az hihetetlen. Igen, csak ugye az a baj, hogy ugye, hogy nincsen matchmaking, tehát ilyen szinten, de ugye azért nincsen matchmaking, mert én ennek utána néztem. Hogy ez a játék ez úgy működik, hogy vannak szerverek, és minden szerver 6 órán keresztül van nyitva. És arra a szerverre te bemehetsz, kimehetsz, bemehetsz, kimehetsz. És ezért van uh -huh. az, hogy például nem tört, nem tört perceket a játék, mint a Tarkovban, nem várja meg az embereket, hogy összegyűjjenek, uh -huh. És a, a pályán meglévő viharok, azok néha lecsapnak egy területre, és akkor ott újra termelődik a lút. Tehát te uh -huh. hat órán keresztül mindig ugyanoda mész be, de ugye nyilván, hogy te ugyanoda bemész innen, a környékről, és van valaki más, aki már előre haladott, az is ugyanoda fog bemenni, nyilván, ahova te. Tehát, uh -huh. hogy pont. E ezért van az, hogy simán összekerülhetsz olyanokkal, akik mondjuk fegyver nélkül letolgatjával állnak a sarokba, valaki meg nem tudom, a legendári fegyverekkel osztja a fejeseket. Jobb, hogy ez tényleg jól működik benne, hogy elindít a játékot, és viszonylag gyorsan bedoba a pályára. Hogy hát ezt néztem ér. is, hogy ha megölnek, nagyjából egy 15-20 másodperc, és ha megint ott vagy. Tehát, hogy sem perc alatt. Összeszed a dolgokat, bedobálod magadnak az alap cuccokat, és már mész vissza. Azt az betűnj, a sokáig, hogy magadnak ezt... az, és... a cuccokat. Ja igen, az, de ugye azon kívül nem kell várnod, tehát loading time az szinte semmi nincsen, egyszerre bedob folyamatosan, úgyhogy... Ja, mondjuk, azért azt hozzá kell tenni, akkor megjelent a játék, és lehetett vele játszani, akkor így, így mocsokszarok voltak a szerverek, tehát nem tudom, tehát így... 5-10 ját... játékból egyszer kerültünk be úgy meccsbe, hogy hárman játszottunk, és mind a hármal ott legyünk, tehát... Játékban valakit mindig kidobott. Meg folyamatosan akkor... disconnect, és hogyha te, szóval a téged van. kivág, akkor igen, tehát erre be lehet építani valami, mert minden buksz. Tehát onnantól kezdve mm -hmm. olyan, mintha megöltek volna, és kirabolták volna, volna a hulládban. hangzik. Igen. Annyira nem az. Hát, <laughs> Viszont pont ezért a mechanika miatt nem lehet rámondani, hogy pay to win. Igen. Mert hogy lehet venni olyan bandbőlöket, amiben kapsz egy pár pajzsot, meg fegyvert, amit szóval meg ugyan tudsz Ugyanúgy hagyod a francba a meghalsz. I Igazából itt a skinek amik lényeg. Amik meg ugye van ez a pass cucc, ami engem annyira nem vonzott benne, mert igazából semmi menő cucc nem volt benne. Bár mondjuk abból ki tudod farmolni akár a következőnek az árát. Ez jó hogy, dobál, jó, hogy ezt így dobál. Dobál benne meg. Ilyen, ilyen fizetőeszközt bőven. Meg a... Már nem számoltam össze, hogy mennyire meg, megérős. Meg ezt a fizetőeszközt, meg a skin, tehát hogy azt jó tudni, hogy ebbe is vannak vájpok, -ok, ugyanúgy, mint a Tarkovban. Tehát három havonta van a szezonnak a vége, és akkor minden törlődik és kezdődik előre ami annyira nem barát, de. Az aranyéret azt valószínűleg nem törli meg a skinjeidet, nem? Azt nem. Tehát az marad meg az egyedül, az, az meg aranyok, marad. meg a skin, semmi más nem marad meg, az összes többit azt újra kell kezdened az elejeitől. Mondjuk a fizetős skinek között van egy-kettő, még egész jól néz ki, meg ugye van a mivi fegyver, és akkor ott, ott egész jó választék van. De úgy, szerintem szerint pont, a, pont ezeket a skineket azért tették bele, mert, vagy hát így oldották meg, mert én nekem nagyon fura volt az, hogy az összes fegyver ugyanúgy néz ki. Tehát tök mindegy, hogy fehér sodgán van a kezedben, vagy zöld, vagy kék a ritkasága, semmi különbség nincsen köztük. Ránézésre. Tehát uh -huh. nyilván többet sebez, meg nagyobb a tárt, meg, meg tudsz beletenni ilyen tárt, meg szkópot, meg egy Azért, szart, azért hát mások néz ki, mert, mert a mert a szürke fegyverek azok teljesen mások, mint amiket tudsz venni kékért, zöld zöldért, meg ilyesmi. Tehát azok Á, teljesen mások meg... működnek. Ja, igen, ú, úgy persze, de hogy ilyen sok különbség ránézésre nincsen. Tehát nincs az, hogy mondjuk egy. Olyan, ja, mint egy hogy ez skin-es megyvered Igen, tehát hogy a, Ugye, te ez mondom, ezért színű. lesz az, hogy majd a skinek itt nagyot fognak menni, mert mindenki ha. nézi ezt a hányingerkeltő semmit, és akkor a karakterek is is. Most a, a szinte semmi különbség nincs az, hogyha magadra akadsz valami más pajzsot, mert a skinek azok, amik igazán különböznek egymástól. Na yeah, yeah. jó, hát nem véletlenül így oldották meg szerintem. De, ez Ugyan, is áll, egy, fri, fri, szerintem fri, fri szerintem egy cucc, úgyhogy ki lehet próbálni, meg, meg nem olyan rossz tényleg. Meg most már így a szerverek már működnek, úgyhogy tényleg a legelején az játszatlan volt. Ja, szokott nálam is lenni róla néha stream. hogy állandóan azt mondogatom közben, hogy ezt beletehetnék több játékba is ezt a mechanikát, mert szerintem mondjuk egy, egy divisionben nagyon jól működne. Meg elvileg talán ott volt is valami playtest ilyen teszt szervereken, hogy ott valami ilyesmit próbáltak belekalapálni. Hát, tehát az, az eredeti áruszon az erre épült, nem? Vagy valami ilyesmire? Yeah, ez, ez jó, de az áruszon az úgy működik, hogy amit lútot összeszedtél, azt ejtheted el, amit bevittél, azt nem. Tehát ott nincs ilyen izé mechanikája az egésznek. Hát hát ott nem tudsz semmit, Aha, ha nem Tehát körülbelül ennyi. De ott nem tudom, az áruszon nem működik annyira jól. De egy ilyet megnéznék. Hm. Hogy így is hagyod a cutcaidat. Jó, bár mondjuk nekem a Division-ben az van, hogy mutkor le lelkesedtem, meg le volt akciózó mo mocsokul a Ubisoftnál a passz hozzá, és mondom, hát, tök jó, az játék, meg minden visszanézek már, engem ez felcsesz, hogy körülbelül ugyanazokat a cuccokat szeret ki, és amikor te elérsz egy szintre ott akkor így, tudod van egy ilyen vertir lépés, tudod. És ugyanazokat a cuccokat fogod megint kiszedni, és amikor az előző vertirben. Ilyen baszó, epic, nem tudom, legendari cuccok voltak. azok a a kukába, mert az új már szart sem érnek, és dobja a kék szarcuccokat, cuccokat, és azoknak több a sebzése, és akkor megint el kell kezdeni ugyanazokat. A fegyvereket összeszedni, és így mennek a pontok fölfelé, és tényleg nem tudom, engem ez kiakaszt. Nekem sokkal bejön, bejön ez a mechanika, hogy oké, okay, a fegyver az ugyanaz, de el tudod veszíteni, Viszont nem, nem azt érzed, hogy melózol egy csomót és nem kapsz semmit. Ezt hát, statisztikákat farmóz konkrétan. Én, én ezeknél, tehát a Division, meg a Destiny, én ott égtem ki, hogy folyamatosan ugyanazokat kapod, és ilyen, ilyen színes félhulladékgyűjtés az egész. Mert nagyon ritkán kapsz olyan cuccot, ami jó is. Aztán, ha kapsz is olyat, akkor tudod, hogy két hét múlva az is kuka lesz, mert ma jön valami izé, vagy akkor még följebb lépél, és akkor még jobb cuccokat kell szerezned. De hogy alapjáraton ugyanazokat a cuccokat kapod, amire nagyobb szám van írva meg más színű a ritkasága. Tehát ott tényleg ezeknél a játékoknál úgy oldották meg, hogy ott ugyanazt kapod. Mert itt legalább a, a legend, meg az ilyen nem tudom, kék, kék lila, zöld, akármilyen fegyverek, tényleg máshogy néznek ki, meg ott látod, hogy hát az, azért az durvált, meg máshogy is működnek. Viszont ezeknél, hát nem tudom. Jó, értem én, -e, hogy ez erről szól, de hogy ez, nekem ez így nem, nem, annyira, nem annyira. Hát bele lehet unni is. hamar. Na. Ja. Pedig amúgy meg a játék a Divisionek is, meg a destiny -nek is tök jó. Csak tényleg ettől égek ki, hogy ez a Hát ez a utolsó Hooters cucc, tehát ugye a Farmos orvérzésig, ez erről szól. Megint nem kaptál szárság? A Diablo is ugyanez volt. Meg ja, igen, nem igen, nem igen nem nem nem az, nem az ugyanez. Nem. Mind ugyanez. De nekem pont ez a manika az, ami így elriaszt a dolgoktól. Még ha vr lenne, akkor lehet, hogy gyakrabban. csapnám az ilyeneket csak nem úgy lenne VR-ban, mint a... <gül> kicsit erőltötted a de igen. Miért lenne ez erőltött? A, a, a Resident Evil 4-gyel játszogattam nemrég. Ezről tudni kell, hogy VR-ban ez Quest exkluzív cím. Tehát, is sehol máshol nem tudsz vele játszani, csak azt hiszem, Quest egyre még kijött, meg Quest 2-re. Ugye most már MetaQuest-nek hívják, mert a Facebook így Nevet változtatott nem olyan rég, már mint a cég maga. A weboldal az maradt Facebook. De hogy kiadták rá az ez ezen a hívül négy és mindenki annyira dicsérte, és nem rég volt akciózva egy olyan, talán ilyen 10 dollárral mínuszba, már hogy 10 dollárral kevesebbbe került, mondom, egyébként észre ránézek, mert mindenki annyira dicséri, és hát nekem elég vegyesek az érzelmeimvel a kapcsolatban. Ugyan a régi Resident Evil 4-jel játszottam, tehát ilyen romantikus érzelmeim nem voltak a játékkal kapcsolatban. Tehát én úgy álltam neki, hogy ez egy VR játék, és úgy, mint játék is most látom először. És mint VR játék, egész jól működik. Tehát maga ez, hogy lövöldözöl benne, meg a fegyverkezelés, hogy, hogy mit a fegyvert oda teszed az övethez, meg a kést másik oldalról veszed elő, meg hogy, hogy pakolod a cuccokat, tehát az ilyen mechanikák szerintem tök jól működnek. Ami nekem egy kicsit ilyen visszás volt, hogy maga a játék, az tehát nagyon sok mindent megtartottak a régi Resident Evil négyből. például a a karaktereknek a mozgását, tehát hogy az, hogy az elmény mozog, meg hogy lelövör és összeesik, az nekem már ilyen nagyon-nagyon-nagyon régi megtűnik, és szerintem azt egy kicsit tuningolhatták volna. Jó, megértem, hogy a régi rajongók azok így majd nosztalgikusan néznek vissza, mert hogy lényegében a játék ugyanaz, ami régen, csak ott vannak benne. Így. Így vizuálisan. Tehát, hogy 3D-ben látnak maguk körül mindent. Tehát azt úgy nem tudom. Tehát ne nekem ott egy kicsit turingolhattak volna rajta az egészen. Mennyit játszottál vele amúgy? Hú, na ez egy jó kérdés. Tehát, hogy eljutottál addig, hogy a csajt kell védeni mindig? Ja nem, nem. Oda eljutottam el, hogy összekötözik valami csávóval, akivel elkezdenek dumálni ja. az elején viszonylag. Akkor, akkor az még nem ott van. Mer mer a Resident Evil 4 szokták sokan mondani a legjobb Resident amit sose értettem, uh -huh. hogy miért, de oké, okay, legyen így. De az a durva, hogy még ők is mindig szidják az, azokat a részeket, amikor a csajt kell megvédeni a hülye kultistáktól a várban. Uh -huh. Tehát az, fú, Aha, na, odáig még nem jutottam el. Ott, ott lehet, hogy agyvérzést fogsz kapni. Amúgy. Az, az, az borzalmasak azok a részek. Én azokból csak videókat néztem, mert nem volt kedvem odáig elszenvedni magam, de már videón keresztül is így téptem a hajamat nagyjában. Ja. Egyébként nagyon sok dolgot tök jól oldottak meg benne. Tehát mondom ez a VR rész, hogy így mászkálsz, mondjuk a játékmenet az ilyen lineáris viszonylag, tehát hogy bemész helyekre azt, elősz minden mindenkit, körülbelül ez így néz ki. Meg így megy a sztori. Amíg ezt is, hát nem tudom. Tehát azt a részt, hogy van egy ilyen sztori elem, azt úgy oldották meg, hogy egy kis monitoron nézett kvázi. Tehát hogy egy képernyőn nézett, ami így lebeg előtted. Azt szerintem megoldhatták volna úgy, hogy egy, egy pontból te 3D- az úgy, szerintem jobb lett volna. Jó, mondjuk ez egy kicsit ilyen spórolós megoldás, hogy ezt így oldották meg. Bár nem tudom, mennyi lett volna most, érted, azt a jelenetet, gondolom ez nekik úgyis is megold 3D-be. Hogyha most berakják az embert abba a pontba, honnan megy az a felvétel, akkor most ugyanaz csak 3D-be nézed. Yeah. Szerintem adott volna hozzá. Meg az ilyen dolgokat, hogy például a létremászás is, az VR játékokban az rendesen szokott működni, felmászol egy létre. Itt odamész a létre, ajjára, és felteleportál téged a tetejére. Tehát itt nincs lét létremászás konkrétan. Meg ugyanez van az ablak kiúrással is, hogy amikor ki akarsz ugrani egy ablakon, akkor nem az van, hogy odamész, és a karaktered érzed, hogy kiúrik az ablakon, hanem van egy ilyen, ilyen, ilyen kis videó, ahol látod, hogy a gyávú kiúrik az ablakon. És ezt azért nem értem, mert amúgy meg a kerítésen átugrás az működik. Tehát odamész a kerítéshez, és akkor. Kvázi ugye a karakter így érzed, hogy így a kerítésen. Jó, nem neked kell így hadonászni, meg minden, de odamész, és akkor így átmászik a kerítésen. De ezt az ablaknál meg nem csinálták meg, hanem jön egy kis videó, hogy ott kiúrik a ablakon, és akkor oké, okay, köszönjük szépen. Tehát, hogy... nem, de az, ezek ilyen fura dolgok. Meg... Hát a lövöldözés az nem olyan rossz, szerintem az jó megvaló, bár még sok fegyvert nem találtam benne, gondolom azért nem is lesz sok mindent. Tehát van nem. nálam pisztoly, és meg shotgun. Te és te még lesznek később, meg majd tudsz kinyitni, hogyha végigjátszottad akkor ilyen uh -huh. mindenféle hülye, elborult maraságokat. Ja, Nézd, hogy ilyen craftolga dolog van benne, meg mindenféle dolgot lehet gyűjtögetni, és akkor azt úgy használni valamire. Viszont nem tudom, hogy a régi játékban, hogy volt de a mentés, itt valami rohadt jó, mert egy írógépnél kell ezt megejteni, és ezt úgy csinálták meg, hogy fizikailag ott van előtted az írógép, amin az ujjaiddal tudsz pöcserészni. És így teljesen, hogy. Egy, egy, egy full funkcionális írógép van ott, rendesen bepötyögöd az izét, a mentésnek a nevét, mert tudsz neki nevet adni, meg ott húzogatni rajta a dolgokat, és akkor úgy elmenti, meg megnyomni éket és akkor így... De rendesen hallod, hogy kattog az írógép, meg mindent. az annyira jó megcsináltak, hogy az a legjobb része az egész játéknak. A lövöldözés az ilyen me, de az írógép az meg, az kurva jó. És utólag tettek bele ingyenesen egy ilyen módot, hogy Kvázi ilyen stílusba stílusba tudsz lövöldözni, pályákon ilyen... Ilyen sinem vagy városi... Nem, a, ugyanúgy a pályán, csak egy ilyen, a... <gül> ilyen arénában, mintha ja. védenél valamit, tehát mintha hullámokba jönnének a zenemik. Nekem mondom, a lövöldözés annyira nem jött be, tehát így fura volt, hogy ó, szara játékban a lövöldözést, tegyünk bele egy módot, amiben csak azt tudsz csinálni, hogy lövöldözöl. És így... Oké. Okay. Hát ingyen jött hozzá egy frissítéssel, ott még azt mondom, hogy oké, okay, bár ez nem is tudom, hogy én megnézem, hogy az alapjáratom mennyire drága játék. Hogy... Tehát az, ehhez jön egy ingyen frissítés, az mennyire megérős. És vicces volt nézni, hogy én ezzel kezdtem el játszani, és utána mutatták be valamelyik készen, hogy érkezik a felújított a változat. Ja igen, a négyből. Konzolokra igen. is. Várjál, hol van ez a... Ó, <gül> most nézem, hogy egész vicces izé van hozzá. Weboldalon megcsinálták, hogy te el tudsz indítani egy ilyen kvázi játékot, ahol három délben tudsz forgolódni, Mint valami street view, csak ez jól néz ki. <gül> hát a podcast felvétel közben kezdje játszani ott a honlapon. Ja, nem, nem. Csak már akartam nézni, hogy mennyibe kerül, mert nem menik, emlékszem rá, de azt hiszem ilyen, hát, ugye, talán 30 dollár rémlik, vagy valami ilyesmi, és úgy volt leakciózva 20-ra. Lehet, nem mertek többet kérni azért egy ilyen, oké, okay, hogy VR, de ha 40 lehet... dollár volt és 30-ra lett akkor károkkodok én nagyat, hogy bazzeg, elnyévegötte azt, hogy a is. Ja, meg ami még tök jó meg van csinál, ja igen, 40 volt, bocsánat, jó, akkor mindegy is. És én valami... Az szuper. Nem is tudom, hogy mennyi évedtem, de... <gül> így utólag nem érte meg. <gül> jó, hát még nem játszottad ki. Ja, mert amit még jó megcsináltak benne, hogy van ez, amikor rádión beszélgetsz a... Ez én valamelyik csajjal ott, aki mondja neked az infókat, meg minden. Azt például tök jó, mert tényleg fizikailag a kezedben van egy ilyen eszköz, ami így kinyílik, és akkor ott egy monitoron keresztül, de van, hogy tényleg tökéletűen megcsinálták, hogy ott megy a kis videó, és akkor te azzal így úgy És akkor körülötted így a, a világ az egy van mosódva egy kicsit ilyen feketébe. Hogy így. De ott megy, de még vagy ott. Nem tudom, azt jól megcsinálták. Tehát, megcsinálták. Az ilyen, mondom a VR beültetése ebbe a játékba, az tök jó lett, csak mondom, de szerintem már ez a játék nekem így nem übböregedett. Túl, túl, túl régi. A lövöllözésen tuningolhattak volna egy keveset. És azért félek a kajzétől is a Vice City talán VR-ba? Hát ott is azik, azok már elég régi animációk, meg elég régi ott minden. Bár ott alapból ott, elég jól működött régen, úgy emlékszem hát meg inkább a Vice City jöjjön, mint a Remastered kiadása. Hmm. Hát, na igen. Bár amit, amit a remastered csináltak, most félek, hogy VR-ba egyébként mit fognak húzni. Hát csak van nem ugyanazokat hogy. Az, az a legjobb a VR játékokban, hogyha egy játékot eltöltetsz VR-ra, hogy grafikán nem nagyon kell húzni, mert ugye azért a standalone VR. Maga a Quest, hogy ahhoz nem kell gép, és ezt az ilyen is, úgy nem tudod játszani, hogy gépen fut a játék, és a questen játszol vele VR-ba, hanem csak a questen kezdte quest tudod feltelepíteni, így gép nélkül. Uh -huh. És azért így még, így még a játékoknak nincs olyan nagyon nagy gépigényük mondjuk így, mert hogy a maga az eszköz is még annyira nem erős. Viszont, meg, tehát viszont már működik tök jól az élmény maga. Tehát látod, hogy oké, okay, ez ilyen kopottas grafika, régi, de hogy így 3D-ben azért, azért átérzed, hogy azért mégiscsak egy, egy élmény így így játszani dolgokat. Szóval mondom, hogy régi játékoknál ez vagy a grafikát nem kell nagyon felhúzni. Egy kicsit meg. Azért belerakják ezeket a VR mechanikákat, hogy akkor ott a fejed, az ott lebeg, akkor legyen valami, hogy elnyúlsz a fegyverél, tehát ezeket meg már körülbelül le van pro programozva mindenhol. Tehát konkrétan csak összedobálják az egészet egy mixbe, és akkor tessék, itt van egy VR játék, régi játék, és működik. Ez annyira így működik, hogy például a... ezt lehet, hogy már mondtam korábban, hogy a a Return to Castle Wolfenstein, meg valamelyik Quake, talán a kettő, vagy nem tudom, ja, meg a Doom, ezeket úgy csinálták meg, hogy megcsinálta a modder hozzá a a VR körítést, tehát a mechanikákat, meg minden. és magából a játékból kell átmásolni a játékfájlokat, amiket betölt majd a VR játék. <gül> tehát az annyira működik így, hogy megcsinálod hozzá a, a VR mechanikákat, és konkrétan dolgokat így Copy-pasztalált máshol az eszközre, és onnan betöltés működik. Hát akkor ez ilyen, ilyen szürke zóna, nem? Hát az nem annyira szürke. Tehát hogy ez azért működhet így, mert hogy neked meg kell venni a játékot, hogy neked azok a fájljaid legyenek. Ez gondom, pont így csinál, ezért csinálták meg a modderek. Hogy te, amikor feltelepíted mondjuk ezt a Dumot, vagy a Return to Castle Wolfenstein, akkor neked, tehát abban a feltelepített dologban nincsenek szerzői joggal levédett cucok, hanem azt neked külön meg kell venni és úgy rámásolni. Ezért is nem cseszhetik meg őket, gondolom. Hát de nem arra Ezért, mondom, hanem me megoldásra. Ja. Hát, hogy ő hozzányúl egy olyan szerzőjogi termékhez, ami nem az ő tulajdona... és. E, jó, de ezt is árulják, a... ezek ilyen ingyenes cucok. Tehát egyrészt én nem és, és, előbb, és, a, és a dark webről lehet letölteni. <gül> hát ez teljesen, teljesen jogtisztel le lehet tölteni. Már mondom, hogy ő nem rak bele a maga produktumába olyat, ami jogvédett, hanem annak a jogvédett cuccal rendelkezned kell, tehát meg kell venned magát a játékot mondjuk Steam-en, és akkor Steam-ről a fájlokat tudod bemásolni. Te gondolom, azért így jogilag ezt nem lehet annyira. Tehát akkor ezt még le torrentezni se tudod. Tehát akkor mindenképpen meg kell vásárolnod, ah. gondolom. Hát lehet, hogy, tor hogy torrentről is működik. Megvégül olyan fájlokat másolsz be, amik. Most a, a torrentenkre kell hogy az egzét kell általában felülírni. Na itt most nem az egzéket kell bemásolni, hanem hmm. valami modellfájlokat, meg mit tudom én. Tehát még lehet, hogy azzal is működik, de mondom, itt konkrétan az van, hogy ez is van leírva, hogy a tímben megvett játékból tud bemásolni a fájlokat. És kvázi mondom, ezért nem, nem igent sem szegedhetik őket. Szóval, tehát csak azért mondom el, hogy viszonylag így működhet a, a módolás. Ja, meg a Half-Life 1-nek van egy ilyen VR verziója, az is teljesen jól működik. Szóval biztos lesz még sok ilyen a jövőben. Na, de ennyit tudok elmondani. Resident Evil 4-ről. Kérem, kapcsolj ki. Akkor a játékos blokk az megvan. Ja, úgyhogy aki esetleg... Csak a játékot blokniatt miatt voltad, és még itt Cső. sorozatokról fogunk kicsit a Sorozat, Jó, Egy kis izé. Hát nem tudom, Miki, te láttad a Doctor Strange az őrület multiverzumábant Így van, én láttam, ugyanis ja, akkor... aljas módon előfizettem a Disney uh -huh. Plus-ra. Ja, igen. Akkor Tudom, Jó, hát mégis sem óva, óvatosan egy kicsit. Ja, ez is még is viszonylag a friss a Release. Most, most lett fölrakva, nem. egy, ja, hetve, ja, jaj, egy hét, rövelő, így, A, nem, körül... a pre Premier napján néztük <gül> meg utána a Disney Pluszon. Én csak azért nem a Premier napján, mert nekem a haverom, vagy jól elverem hétvégén, azt mondta, hogy a WandaVision nélkül ne nézzem meg, mert hogy mekkora átfedés van a WandaVisionnek a storia és a Doctor Strange között, hogy azt csak úgy nézzem meg. Hát nem tudom, te láttad a WandaVision-t? nem láttam, de tudom, hogy mi volt ott benne. Nem is akart megnézni. Ne, amúgy azt mondják, az nem is olyan rossz. Annyira. Hát nem Én még róla. Én, <laughs> én, én, én, én nem tudnék mellette érvet mondani, hogy abban az miért jó. <laughs> De, de komolyan, tehát hogy a kilenc részből az első hetet kibasznám, a maradék kettőt úgy, az meg egy gyenge közepes. De amúgy az a durva, hogy én tudom, hogy ott mi történik, de hogyha te ezt nem tudod, akkor a Doctor Strange az nem lesz sokkal kevesebb, mert... Nem, pont elég az, amit ott említenek, hogy miért... miért mert fel van vezetve, a... igen. A Tehát, hogy... Na nekem, ne, ne mindegy, a Vanda nekem nagyon nem tetszett, mert Na, indokolatlan, tehát, hogy... De, de mondjuk ugyanez nem tetszett a Doctor Strange-ben is. Tehát ez a... Most a, a WandaVision az már elég rég kint van, arról spoileresen fogok beszélni. Titeket zavar a spoiler? Mert titeket meg tudlak kérdezni. Engem nem, mert mondom én tudom, hogy mi van benne nagyjából. Mi már beszélgettünk ne, hogy ne, jól, most óval, már, már, tudom, már hogy mi, mi az a spoiler igen. Én Tehát amúgy az hogy... érzékeny vagyok, de mondjuk a WandaVision-nél pont nem annyira zavar. Yeah. Akkor nem vagy tehát, teljesen spoiler érzékeny. Hát, hogy mit, így, így, így nem tudom. Én, én, én, én alapból de. így, mikor elkezdtem nézni, így megy az első rész már egy húsz perc, és így írom havernak, hogy figyelme, én, én ezt nézem, de nem tudom, hogy mit látok. És így mondta, hogy ó, engedd el, majd ugye a harmadik rész körül elkezd kialakulni. Na, no, no fasz, hát akkor miért nézzem meg a, az első hármat, nem ad hozzá semmit. És igazából szerintem az alapból az első hét. Tehát, hogy konkrétan erről van benne szó, hogy így annyi iderül, hogy Vanda valami erőteret húzott egy város köré, akiknek a lakóit ilyen, ilyen saját valami személyiséggel ruházta fel, tehát nem az eredeti személyiségük, hanem egy Vanda által kreált valami életformában vannak ott, és hogy ő öt ott visszahozta vision és akkor, hogy ők ott boldogan élnek, és gyerek, és minden, és az ilyen 40-es évek, 50-es évek szitkomjaitól minden egyes részben egy másik kornak megfelelő szitkom stílusra jellemző epizóddal jönnek elő, aminek így semmi értelme nincs. Mondjuk szerintem ez jó poén, csak... Csak az a baj, hogy nem magyarázták meg, hogy miért pont szitkom és miért pont egyik részről a másikra ugranak éveket. Tehát, hogy most ennyirevel akármibe akármiben belerakhatták volna ezeket. M mert részben. te tudod, hogy ez miért így van? Nekem nem jött ki. Hát ezt mondom, hogy nem tudom. Tehát, nem. Hogy, tehát, hogy nem, nem, nem derül ki, hogy ez miért. Tehát, hogy az így... van, gondolom lehet, hogy a Vanda szereti ezeket, vagy nem tudom, gondolom ezért, mert ugye konkrétan az agyának a börtönébe, vagy hát ilyen a saját világába, amit teremtett, abban menekült a fájdalma elől, ugye, hogy meghalt a testvére, meg ugye a, a vízió is meghalt, meg minden ilyesmi, és ezért menekül oda egy olyan világba, amit magának teremtett, ez tök jó, de hogy miért pont szitkom, meg minden, ez jó pofa. Tehát ez, ez nekem tetszett, hogy ez jó pofa, de most ennyi erővel lehetett volna a műfai ízés, hogy Az első részt de... játék, a második horror, a harmadik akció, mert ne, ez semmit nek, nem befolyásol. Nekem, nekem csak az nem tetszett, hogy nem ad hozzá a sztorihoz semmit, csak semmit. Ez, e, ez csak egy poén, ennyi. Egy geg, nagyjából. Csak, hogy úgy mondom, az első három rész, ez egy ilyen geg, hogy nem jut a story A-ból B-be sehova. Hát meg akkor még ugye nem értesz konkrétan semmit, hogy most mi a francez. Yeah. Hát igen, igen, igen, igen. Ilyen, ilyen fura, de mondom, de, de én az első hétrész kukáznám, az utolsó kettőben történnek dolgok, meg magyaráznak meg dolgokat. Ők csak nekem ezt például neki sem mondom neu, de akkora agyfasz hülyeség volt, hogy, hogy azokat, a pont ott volt egy boszorkány, mikor a Vanda behúzta azt az erőteret, hogy a, a sorozatnak a főgonosza pontot pont ott. Volt. Mert nem derül ki, hogy az hogy került oda, sőt, egészen a végéig, az utolsó, tehát hátulról a harmadik részig, ö, neki szerepe volt, amit ott játszott, amit Vanda irányítgatott, vagy, vagy, vagy nem tudom. És, és ott pedig kiderült hogy ő is egy boszorkány, és hogy, hogy pont nála van egy olyan könyv, ami amúgy benne van a Doctor Strange-ben is, ez a, nem fog eszembe jutni, mi volt neve, ez a sötét tudás könyve vagy ilyesmi, aha. Na Hogy az, egy az, kurva az a könyv, csak úgy véle Igen, és az pont nála volt. És Limitál, így, piadás, csak egy és van belőle. Igen, ez pont, pont nála volt, és még ezzel se tudta Vandát legyőzni, és ő ja. így. Na mindegy, eljutottunk odáig, hogy ugye beáldozta ezt a saját maga által megteremtett világot és a gyerekeit, akik soha nem voltak. És ugye erre épül az egész Doctor Strange, hogy Banda meg akarja szerezni a gyerekeit, akik sose voltak. Ja. És a, amúgy gondoltam, hogy így fogják megoldani a Marvelnél, tehát a, hogy, hogy a sorozatok azok csak a B-be juttatják el a dolgokat, és de az A az egyik film, a B meg a nagy, és hogy ez Aha. csak inkább a háttérbe, de hogy de. A, ha kihagyod a sorozatokat, és nézed a filmet, nem maradsz le úgy semmiről, mert nagyjából el fogják magyarázni. Sorozat fiel igen. Szerintem bőven elég volt az, ahogy a filmbe felvezették. Tehát, hogy visszautaltak, hogy volt Aha. valami... De Jó, És vett a wandavision és teljesen értettem a filmet, tehát, hogy... Meg, meg mondom, nekem a Most azt, hogy hogy jött hozzá nem volt meg, de... Ennyi, ennyi volt, Annyit, ami addig őt. Né, megszerezte, hát Istenem, ez a könyv, ennyi. Bement a könyvtárba, kivettem majd visszaviszi. Ja, ja, ja. Meg mondom tényleg, nekem, nekem ez az egész karaktere nem tetszett, amit csináltak vele, hogy... hogy, hogy ő 5 millió 263 ezer emberen keresztül gázol, de ő, ő, ő nem fog bántani senkit, ő nem szörny. Tehát, hogy így akkora önkép torzulása van, tehát, hogy ez már pszichológiai tanulmányokat lehetne róla írni. És értem, hogy miért olyan, csak, csak, csak nem. Tehát, hogy... Ez Én ezt nagyobb megvédeném. Nagyobb megvédeném azt a karaktert, hogy legalább volt értelmes motivációja. Igen. Én azt tudom egy filmben, amikor azt mondják, hogy ő itt a gonosz. Miért? Mert ő a gonosz. A go ilyen szempontból ég, bőle, jól, jogos. Aki megy a hidegbe, ott is gonosz. de Csak úgy gonosz. Tehát nem tudta. Hát ez, hogy, igen. ez a változás nekem sokkal jobban tetszett, mert sokkal jobban indokolt volt, mint például a, amit a Thor Ragnaröknél csináltak a torral, hogy az első, a, az addigi megjelenése a tornak az volt, hogy egy ilyen zöldfölű hülye gyerekből lett egy ilyen igazi király, aki vezet egy országot. A Thor Ragnarökre meg csináltak belőle egy lezni Ilzent. És én, nekem, én, én azt nem értettem, hogy ezt miért kellett úgy megcsinálni. És most az új, ahogy néztem az új résznek a trailerét az új tort, abba is sík hülye lesz, és ezen fogunk röhögni, hogy majd esikkel ez a szerencsétlen balfasz, aki amúgy egy viszont, isten. Tehát, uh, viszont a, hát, a azt hát, egész jónak tűnik. Ez hát még várjuk ki a, a végét. Meglátjuk, hogy mit hoz Christian be. Igen, a Én amióta a Vasember 3-at promózták a mandarinnal, és én láttam azt a filmet, azóta nem mondok semmit a főgonoszokról, mert ki tudja, beűsz a filmre, és lehet, hogy rohadtul nem az lesz, igen. amire te gondolsz. Hát igen, végül is. Na, de hogy így, így a Strange-et így... Nekem azok a részek tetszettek, amik, amik nem a vanda miatt voltak. Hát akkor sok rész nem tetszett. Igen, <síns> egy, ilyen, egy ilyen 10 per 6. Ja, hogy... Ja, ha. Ha értékelni kellene. Tehát, hogy ez a, a közepesnél egy picit jobb, de a jótól meg rosszabb. És valahogy úgy néztem, hogy így néztem, de néha rágondoltam arról, hogy minek nézem. Aztán jött egy olyan rész, ahol, ahol kicsit horrorosabbra vették. Amúgy ez nekem nagyon Azt tetszett, tetszett, az az nagyon tetszett hogy erre elment ebbe az irányba, is. és csodálom, hogy ezt át tudták így nyomni a, a, a Disney-nél, de, de, de jó lát neki. Tehát, hogy nekem ez nagyon tetszett. Tényleg ez a sztori, az a baj, hogy végignéztem, és az jutott eszembe, hogy basz ki, ez a pókember irány a pókverzumnak a sztoria. Csak megcsinálták élőszereplősnek. Mm -hmm. Mert ott konkrétan ugyanez van. Ugyanerről és szól az egész. is igen. Ott is multiverzumok, Elvinek... meg bejönnek a dolgok. még én úgy tudom, hogy ezt fordítva akarták csinálni. Tehát, hogy előbb nem, nem, nem, de ez a, ezt. A, az Into ha. the spider verse amit most mi kiemledett, az, az még régebbi. Ja, hát az három éves, vagy két éves valahogy azt hiszem. Ja, igen, az a, a rajzfilm, vagy az animáció? Az, az animációs, az, az igen. Az, az, az... igen. És ugye e, ott jó. van az, hogy a főgonosznak az a motivációja, hogy a családját vissza akarja kapni. És ez a ezért a multiverzumos cuccokat. És konkrétan ugyanerről szólt az Mégülis egész. is igen. Ha kicseréled a, a, azt a piros könyvet a tudományra, akkor ugyanazt. Ja, megtened. igen, igen. Hát annyi, hogy ott, hogy ott a tudományjal próbálták, igen. És ott is ugye félrement az egész. És itt nem tudom, nekem valahogy a, ez a, nekem a, az, az American Chavez karaktere nem... Nekem az valójában annyira nem működött. Tehát, hogy az, az egy ilyen hisztis picsa volt, és akkor a végén kiderült jó árnyalták, hogy mi történt vele, meg a családjával, meg minden, és akkor tényleg a, a, a, az volt a megoldás, hogy mondani kellett neki két mondatot, és akkor jobb lett. Tehát, hogy az ja, olyan. A f... Igen, tehát, hogy az nekem olyan fura volt. Ez az... legalább annyira volt fura, mint a Márta. Ja. Ja, bár az nekem jobban tetszett. De mindegy. De amúgy igen, tehát ez a jaj, hogy meg kell ölni, ja, mégse kell. Oké, jó. Remélem, ez még nem volt olyan nagy spoiler, mert úgy nem mondtam el úgy sok mindent. Hát most úgyis spoileresen beszéltünk róla. Szerintem ezt már be is írom a show hogy ez spoileres. Ja, akkor jó. És akkor úgy meg lesz. Nem nekem az a show De mondtuk előtte, Csighez is mondtuk hogy spoileresen Ja, jó. Hát nem tudom, nekem... Mondod, a Strange-el, amit kezdtek, az tetszett, hogy elvitték hmm. ilyen irányba. Kíváncsi leszek, hogy hogy viszik tovább, mert ugye most lettek ott egyel több valami, ami általában nincs. Ja, igen, igen, igen. A végére. Na mindegy, az, azt kíváncsi vagyok, hogy viszik ezt tovább, mit hoznak még ki belőle. Van benne lehetőség. Ez az új karakter, nekem, nekem olyan. Eh. Oké, okay, van. Just case. Ez, ez így nem, nem, nem ad hozzá, meg nem veszel. el. Yeah. De, de ne, tényleg nem volt benne akkora, akkora tehát karakter, meg sztori mögötte, meg tehát nem tudnék mit megfogni. Így hívják meg multiverzumban kaput, hogy nyit -e. Ja, nagyjából ennyi. De amúgy, a, na most mondtad az előbb, hogy a, hogy a skarlát boszorkányos részek nem tetszettek. Azért az, amikor ott a, az Illuminátival harcolt, azért az nem volt rossz akik ott karakterek megjelentek, és amikkel ott ő csináltak. Um, az, az, az szerintem rohadt jó volt. Az más kérdés, jó... hogy, hogy végig lehetett látni, hogy hogy ah, itt megint a Disney van, és akkor megvan kötve a kész, hogy mit lehet mutatni, hogy utalnak arra, hogy valami történik, de amúgy nem lát. Ott lehetett. olvastam, hogy voltak olyan jelenetek, amiket a Disney nem engedett. Ágondoltam, Tehát, hogy lett volna olyan, hogy a Carlet a másik karakternek a levágott fejét dobta volna Strange elé. Csak az úgy nem ment át a egér szűrőn. Jó, pedig az jól nézett volna ki szerintem. Tehát ez a harc szerintem elég fura volt. Tehát, tehát körülbelül az úgy nézett ki, hogy egyszer elkezdtek vele harcolni, aztán volt, hogy így eltűnt. Tehát elmert kávézni, vagy mi? De az, hogy hát, az volt egy, egy korakkel, És a másik így, így megjön út közben. Tehát, tehát ugyanonnan indultak, tudod, két lépés volt köztük, amikor elkezdtek nem harcolni, erre. és az így hova lett? Szerintem, meglep, me, me, nem, szerintem meglepődtek. Tehát hogy az elején egy elég durva dologgal nyit, tehát konkrétan azt várják, hogy rákiabáljon a csávó, és utána hirtelen ott történik valami a szájával, meg minden. De az mondjuk a... szerintem kifejezetten gyökérhúzás volt, Ez nekem nem tetszett. Nekem azt tetszett. Bár azt nem értem, hogyha nincs szád, ja mondjuk attól még hangot tudsz kiadni, igaz? De mondjuk akkor meg a szádat tépedsz szét, nem a... Hát de most értek, a... akkor nem rezek belülről a szád, mikor nyitott száj alatsz ki hangot hogy akkor ki tud jönni, most meg Így elfolytódik, tudod? tudod így elfolytódik. Mindegy ez... Jó, furán oldották, de amúgy jól nézett ki, ahogy megoldották, tehát no, az egyszer. Még talán az volt a legdurvább rész az egész filmben, az úgy meglepődtem. És aztán utána ugye a többiek az próbálják a hat, még az, szóval. Az a tényleg jó volt. De, ja, ja hát aztán szépen szépen megoldja ott a dolgokat. Meg én örültem, nekem, hogy ismerős arcok feltűntek egy-kettő, örültem. Nekem ami tetszett ott, hogy a, nézem a, a Watifet is, uh -huh. az a, mi, mi lenne ha része, a, ami én úgy tudtam, hogy elvileg nem fog bekapcsolódni egyik filmbe se, de azért mikor megjelent itt a Captain Carter, azért ja, meglepődtem, hogy a Watifnek az első része is ez, hogy mi lenne, hogyha nem Amerika kapitány lenne, hanem a csaj. <gül> Szóval nagyon nem ja, derült ki, egyszer. hogy mi lenne. Hát nem az csak, hogy ott ő volt. Ja, azt tudom, igen, csak mondom ebbe a filmben, nagyon nem derült ki, hogy mi lenne. Ja nem, akkor, de abban bariz... De nem, mert hogy a Vatif meg ugye az meg ezen a szálon megy végig. Igen, igen. De az meg ugye csak egy epizód, és ugye ez volt mondva, hogy, hogy azok nem függenek össze sehogy. Aztán igen. itt meg egy kicsit mégis. Hát egy multiverzumnak behozták, igen. Igen, igen. Tehát azért hálás az a multiverzum dolog, ha behozod a filmekbe. Hogy gyakorlatilag bármit beletesz. Megtehetsz igen. mindent, igen. igen. De amúgy pont ez volt, tehát néztem a harcot, és így tök jól nézett ki, meg tök dúra volt, mert minden, de aztán eszemítődött, hogy basszus, ennek semmit étje nincsen. Tehát, hogy itt most tök mindegy, hogy ki hal meg, meg ki nem hal meg, mert majd a másik multiverzumból hoznak meg. Meg ott lesz a... tehát, e, így, így elveszti az egész. Kicsit az, mint amikor, a, amikor néztem a. A, nem az Endgame-et, hanem az Infinite War-t, azt hiszem, ja igen, és akkor ott volt a végén a... hát arra már ez mert az már kurva régi, mert az már mindenki látta, Amikor volt a csettintés, és akkor a, amikor eltűnt az első karakter, akkor meglepődtem, és akkor, hogy tűntek el egymás után a többiek, akikről tudtam, hogy van film bejelentve, onnantól elvesztette az egész a súlyát. És... Ja, Kut, ne, az nekem a nekem az izénél volt ugyanez, a zsivány egyesnél. Ja, igen. Igen. Tudod, hogy az új reményben megkapják a tervrajzokat, igen. akkor most mit aggódjak rajta, hogy meg fogják-e szerezni. Ja, ott nem is az oh. volt a lényeg, hanem hogy hát azokról, hát azokról a szereplőkről nem hallottál semmit, szóval valószínűleg... Igen, igen, van, igen. Hát a kilehet, jöhet, vagyok, lehet, igen, igen. Ez is igen. pont valamelyik nap láttam egy ilyen mémet, hogy mikor kijött a második trilógia, hogy hányan élték túl a... 66-os parancsot, meg 2022-ben ányan és Úgyhogy az egyiknél egy ilyen kis füzetecske volt, a másiknál meg, mint valami Révai nagy lexikon sorozat. Találó. Na, Na igen, szóval nem tudom, nekem, nekem annyira nem jött át ez a es dolog. Nekem sem mint a film az annyira nem tetszett, az, hogy horror vonalba elment, azt nagyon tetszett. Voltak Tehát jó azt... húzásai, ezt aláírom. Meg, De olyan me. Meg, meg, nem tudom, nekem inkább ezek az ilyen kis, ezek a gegek tetszettek benne, hogy ugye mekkora hype volt körülött, hogy ú, ez vajon az ő hangja? És ja, igen. És itt meg igen. megmutatták, hogy igen. Meg az izének is örültem, hogy a Bruce Campbell benne volt, még hogyha csak egy kis szerepben is behozta a Reimi, ugye az izéből az Esversus Evil Dead, meg a gonosz ja, halott, meg minden. De meg, hát konkrétan ez is majdnem egy gonosz halott film, mert kinyitnak egy könyvet, amit nem kéne, és akkor valami baj lesz, és akkor meg kell oldani. Tehát majdhogy nem, mint hogy egy gonosz halott lenne. Majdnem. Kicsit, kicsit átalakítva. Azért az Into the spider verse jobba jobban hasonlít. Tehát ott, ott Igen. konkrétan Ctrl-C, Ctrl-V. Indulj se, hogy egy Marvel film kb ilyen, hogy... Nem azért, nem. Vannak ilyen vicces egysorosok, megbenekül a világ, ami majdnem elpusztul. Jó, most ezt mindenre rá lehet húzni. Na, ja. Néha azért ki, nem tudom, valami más úgy is nem tudom, nekem mindig van valami főgonosz. Kell, az el... az kell, kell. Hát értem, hogyha valaki azt mondja, hogy ez volt a, így a Marvel világnak így az egyik leggyengébb filmje, mert tény, hogy voltak ennél jobbak, de nem tudom. Tehát mondjuk hogy az Eternáz jutott eszembe, ami máshogy nem annyira jó. Hát szerintem rengeteg olyan film van, ami ennél rosszabb. Tehát, hogy én aztán annyira nem mondanám, hogy annyira gyenge. Tehát nekem még a fekete párdusi adta van meg. Na azt én nem láttam, tehát az az egyetlen, nem az egyetlen, az egyik olyan Marvel film, amit nem láttam. Akkor ott a Disney Plus, úgyhogy... Tudom, tudom, de meg hát eddig is lett volna lehetőségem megnézni. Az az valahogy így kimaradt, és mindenki azt mondta, hogy annyira szar, hogy úgy nem is volt motivációm, hogy megnézzem, meg ugye nem is ad annyira hozzá a sztorihoz. Igen. Ez egy, nem, egy, nem egy jó film, de hát könyörgöm, te az Uncharted első három részével is játszottál a negyedik előtt, szóval. Hát jogos, jogos. <há> <há> Neked ez van meg se kottyan. <há> jogos. <há> Na, de de hogy aki hagyta volna a hármat, és úgy játszott volna a négyel, akkor ez nem ment volna vissza a háromra. Lehet, lehet. Na, Na de hogy maradjunk egy kicsit ilyen superhős vonalon. Én itt az ne neónapán promóztam, még vártunk téged. Ez a The Boys című sorozat. Te vágod ezt? Az a baj, hogy nem nézem. Öcsém mondja, hogy milyen kurva jó. Zseniális. Most ki a nekem, harmadik évad, és hogy imádják. Nekem haver, haver már legalább egy éve rágja a fülemet, hogy nézzem, mert kurva jó. És most úgy rávettem magam, hogy akkor miért ne, és tényleg kurva jó. Tehát ez, a, ez az olyan szuperhősös sorozat, ahol, ahol így a szuperhősök nem feltétlenül megmenteni akarják a világot, hanem hogy így majdhogy nem olyanok, mint az átlag emberek, csak szuperképességekkel. Á, nem egészen. képzeld el celebeket szuperképességekkel. Oh, az... Igen, így, találó, az... találóbb, találó, találóbb, igen. Ahol a marketing irányítja őket, nem pedig a morál. És így ezzel elmondtam mindent. Igen, tehát, hogy... Ne, mehetünk is tovább. Ez, ez, ez szerintem egy egy, egy, így nyit a sorozat, hogy ez egy ilyen minimális spoiler, de az első tíz percben benne van, hogy hát van egy olyan hős benne, akinek ez a képesség, hogy kurva gyorsan tud futni. és az egyik főszereplő így a barátnőjével sétál, tervezik, hogy összeköltöznek, meg mit tudom én, és így ez a csávó úgy keresztül rongyol a csajon, hogy egy így a kezébe marad a két leszakadt kéz, és akkor hát járulékos veszteség yeah. címszó alatt Igen. le van tudva. Épp sietett valahova. Igen. Majd a osztály megoldja. Ezt is. Igen. Na, úgyhogy ilyen jellegű a sorozat, és... De nagyon zseniális, tehát hogy hozzá ezt a, ugye a mai világban nagyon megy ez a vogue ez a, ez a culture, tudod, mm -hmm. ez, a, ez a mindenkinek érzékenynek kell lenni, mindenkit el kell fogadni, és hogy nem szabad azt mondani, hogy, meg mit tudom én, na ez itt iszonyatosan bennem van, főleg a harmadik évadban. Én azt tudálom, hogy ez hogy lehet még meg ebben a világban, amiben élünk? Hát olyan dolgok vannak benne, hogy. Kúr jó. Tehát mit, hogy az egyik főszereplő, ugye az a vagy The Deep. <gül> ugye ő, ő is egy ilyen szuperhős, vagy hát Supi, ahogy hívják itt benne. <gül> <gül> <Jó>. <gül> uh, ez az angol verzióban hogy van? Mert annyira hülye hangzik ez a Supi. Tehát Supinak uh, hívják őket, basszus a magyarban. <gül> Szörnyű. Angolban tám szup, így simán szup, mint egy <gül> <gül> ja. És hogy neki ez a képesség, hogy ő egy kvázi akvamen, és hogy <gül> ez ilyen mini spoiler, tehát hogy csak mennyire elborult a sorozat, hogy az egyik részben van egy olyan, hogy meg akar menteni egy, egy delfint egy ilyen vízi parkból, mert hogy őt milyen rossz körülmények között tartják, <gül> Én, és hogy így egy ilyen, egy ilyen furgonnal így elindul, ugye be van lógatva két ilyen heveder azon lóg a delfin középen, ő meg így rongyol a rendőrök elől, mint az állat. És hát nem sikerül neki megmenteni a delfint, mert egyszer így elé a rendőrök, ő beletapos a fékbe, mint az állat, a delfin meg így a hevederről, így a szélvédőn keresztül így kirepül az ablakon, és így egy ilyen átszáguldó rendőrautó meg így átmegy rajta. Én tehát, egy ilyen szintű debil gyökérségek vannak benne. És zseniális a sorozat. Tehát, hogy, ja, de ebben, ebben volt romantikus szálismerő, hogy út be a delfinnek kicsit összejönnek. Tehát, jobban, jobban fájol a dolog. <gül> Elvetökség az egész. Most ja, egy, de ez így, így jó. Egy, egy, egy mini spoiler, és ez Neu neked is mini spoiler, hogy a jaj, nem jaj. a delfin az egyetlen, akivel kicsit összejön. Ah, ez már harmadik évad? <gül> yes, yes. Ú, akkor lesznek még halak megemlősök. <gül> hát, le, le, legyen elég annyi, hogy a harmadik évad hatodik részének, az a címe, hogy Hero oh. <laughs> Gezm. Jó. Na, na, nagyon. De elmebeteg az egész. Tehát, hogy a maga a mozgatósztori az egészben az, hogy, hogy ugye a, a srácnak is, hogy a barátnőjét így, így megölte egy, egy, egy ilyen hős, és hogy a, van még egy ilyen, sőt, szerintem az összes szereplőnek, talán Frencsinek nem, hogy ö, valakit elvesztettek így a hősök miatt, és hogy emiatt bosszút akarnak rajtuk állni, csak hogy ők róluk, azt hiszi a világ, hogy ők elpusztíthatatlanok, meg mit tudom én, és hogy ezt hogy oldják, meg meg mik történnek, meg hogy jönnek rá dolgokra. Annál Igen, meg zsit... azért a marketing az úgy működik, hogy ők amúgy, tehát rohadék az összes kb., de, de kívülről azt mutatják, hogy ők a, ők a, jó, a hősök. A, ők a hősök, ők mindenkit megmentenek. Nem de, körülbelül úgy működnek, mint a, mint a mostani nagy cégek. Ja, Itt igen. Tehát van, én mindenkinek ajánlom ezt a sorozatot, zseniális, Amazon Prime-on elérhető, 900 forint havonta, egyszer előfizettek, ledaráljátok, utána akár le is mondhatjátok, de zseniális, Ez, ezt a sorozatot ha csak egyet néztek meg idén, ez legyen. Nagyon bejött neked. Nekem Már nagyon mondjuk, mondjuk ez azért, ha így belegondolok, hogy én is körülbelül az első két évre úgy néztem meg, hogy így darálva. És így... Én, én, ja, az, nap, úgy, az na... úgy kemény. Én, ugye <laughs> én ugye az est, kemény. esténként ilyen egy-két részeket néztem Aha, belőle, de zseniális. Ja, ja. Akkor lehet, nekem is rá kell próbálnom, minél hamarabb. Jó, ez mindenképp. Tehát arra készül, hogy nagyon beteg, tehát, hogy ez. Ilyen azt tudom, azt tudom, mert olyan már A fröcsögő, belek testrészek minden van. Öcsém kis... már kezdett így beavatni abba, hogy mik voltak benne meg, hogyha megláttam egy. Ja, azt nem mondok spoileret, meg semmi ilyesmit. Vagy nem spoiler, de, hát de hát hogy ez az a kontextus is... nélküli kép, amikor egy kisgyerek jön ki egy csuszdán és akkor ezt így láttam, és gondoltam, hogy valami ízlés, és azt elmesélte öcsém, hogy, hogy ott mi történik. A harmadik évad azt hiszem első részébe, vagy másodikban van az. Ezt nem láttam akkor, és, no, második, én, és neki én, én láttam, de én nem tudom, mire gondolsz. Van egy ilyen, volt egy ilyen mém, hogy a Boys 3-nak a nem, nem tudom hányadik epizódja, kontextus nélküli spoiler, és hogy egy kis, egy, egy csávó jön ki egy ilyen henger csúzdából, ami úgy néz ki, mint egy pénisz. Ja, ja szerintem nem a... Azt nem, nem a sorozatban volt csak. De! Hogy nagyjából így néz ki a sorozat. De hát, hogy ez... Nem? Hát akkor hit csak ezt. Én, ez, így, ez így szó szerint ez a kocka benne ez az a két kocka. Várjál, most rákerestem az a... Nem tűnne nagyon ki belőle, az biztos. Context-free spoiler images. Ja, az, az ott nagyot ment egy időben, emlékszem, mert dobálta fel a Facebook orba a Azt én is láttam. Meg az Instagram de... is, meg minden. Én úgy gondoltam, hogy ez csak egy ilyen ezért, hogy... Semmi köze a sorozathoz a képnek, csak körülbelül ilyen a vábja. <gül> tényleg. Ja, de ez a, a hirogezömnek volt az izéje. Ja, az annak, azt hittem az. Hmm. Ez, a, az ez a hatodik résznek. Akkor az most volt vagy a most hatodik... meg Ja, akkor lehet, hogy nem ez az. Múlt héten gondoltam. jött. Akkor lehet, hogy összekevertem valamivel, nem tudom, mert öcsém Á, mesélt, fél. öcsém csak annyit mesélt, hogy volt egy pénisz. Igen, ennyit, ennyit mondok, és akkor nem mondom meg, mi történik meg, hogy hogyan, de ott van egy pénis és akkor körül forognak az események. Mint úgy általában a világ. Igen, Ugye, igen, ezt, ezt így ennyit elárulhatok, is ez, így, ez így tényleg nem nem spoiler, a hatodik részben, itt a harmadik évadban azért Herogasm a neve, mert a Herogasm az egy hősök által rendezett orgia, amit minden évben megtartanak. Aztán ebbe képzeljen bele mindenki, amit akar, vagy. vagy Igen, teljesen jó, úgy. Vagy, vagy hallgassanak rám, és nézzék meg, mert nagyon beteg. <gül> Lehet, fönt van pornhából is. <gül> Lehet. Minden évben egy új rész. <gül> az adott Évi. <gül> De ki az az Évi? Ja, ó, jó. Ah, <gül> na jó. Na, hát itt ezt ilyen érdekességként írtam fel, igazából most ez egy párnapos sztori, hogy így az HBO-nál most egy ilyen nagy, hát ilyen összeolvadás, mert most talán az HBO meg a Discovery Plus valahogy ők össze ölnek uh -huh. nem tudom most ez pontosan mi ki, ki, ki meg kit, vagy mi történik, de ennek a nagy összeolvadásnak egy pár sorozat áldozatául esett, és, és elég durván. Ráadásul például ugye nemrég jött ki a, a besúgó, a, ami, ami, amit most így le is vette az HBO a kínálatáról, és nem is az, hogy levettek, hanem hogy így az összes social médiáról töröltek minden olyan posztot, amit a sorozatról ők így valaha elejtettek. Mondjuk ez a érthetetlen az egészben. Meg ezen kívül még egy, még, még egy jó pár, ilyen pár hónapja megjelent saját gyártású sorozatuk itt a belinkelt posztban. Ja, igen, itt van, itt egy, van itt egy lista, ami folyamatosan bővül. És érthetetlen. Tehát, hogy egy saját gyártású sorozatot a saját platformodról letörölsz, mert költséget takarítasz meg. Igen, hát legalábbis ez a hivatalos meg... Ez volt a mondás, az mondás az vagy, hogy ezért, ezért történt, évetően. de ez, ez, egy, ez egy nettó fasság. Ja. És még oké, okay, ha azt mondjuk, hogy a besugó az mondjuk Magyarországon volt népszerű, de amúgy meg másfelé nem, mit De, ha már egyszer, az azon, hogyha nem erélt, ha már egyszer legyártod, hát, akkor... Konkrétan kész Igen. van! Kész van! A marketing kampány lement! És meg azt is utólag törlik, tehát hogy az... Ez... Nem értem. Nem... Érthetetlen tényleg teljesen. Úgyhogy most Jó... így, így... Jóvatosan a lábni. Olvastam, én, összefő... én összeesküvés-elméletet, hogy lehet, hogy Viktornak nem tetszett, hogy... Ja... <gül> Nagyon Á, nem reflektál hiszem. a mai kor <gül> Nem hiszem, aspektusból, vagy én nem tudom. Hát azt szerintem nincs HBO előfizetés ott. Ott csak De tévét van. néznek. Ott fent. Ja, ott csak tudom, tévéket néznek á. szerintem. És abból, ott, sem, ott, sem, ott sem minden csatornát. Nem nézik, csinálják. Ja. Yeah. Ja, tényleg el is felejtettem. Tényleg. Minek néznéd, ha te mondod neki, mi legyen benne? <gül> Mondjuk, <gül> én, én, én így nem csak eltűnő sorozatokat vettem észre, hanem például én, én néztem ezt a Beyond This City, nem tudom mi lehet a magyar címe, egy ilyen korrupt rendőrökről szóló sorozat. Nem is korrupt, hanem inkább ez az ilyen rendőri túlkapások, meg mint én drogdílereknél, ha mondjuk volt 150 ezer dollár, akkor, akkor mondjuk lehet a jelentésbe csak 70 ezer volt, vagy ilyenek, ilyen rendőrökről szól. És így azon lepődtem, hogy elindítottam az ötödik részt is, nem ennek miért angol a felirata megnyitom a kis menüt, és lehet választani az angolt vagy a spanyolt. tudom az fasza, hát mondom, az eddigi négy részen ott volt a magyar felirat, ezt miért nem? Vagy mit töröm én? És így visszaléptem egy részt, és már a negyediken se volt rajta, szóval ar arról például meg eltűnt a magyar felirat. Ez még tényleg durva. Úgyhogy ilyen is érdekes, nem érdekes húzásokat. Úgy, nem tudom, lehet, hogy ez tényleg csak valami technikai, baki, és. A, a, itt, hogy valaki felbotlott a hosszabbítóba és kihúzott egy szerver, amin a magyar feliratok voltak, vagy, vagy nem tudom. <gül> egy, egyébként vannak ilyen bakik. Most a következő, amit felírtam majd, amiről beszélünk. Ha rátérjek már, vagy még maradunk az HBO-nál. Ehhez, ennyit tudtam. Nem? Itt felírtam az Esrnyi Akadémiát, mert az, annak is mostanában jelent meg a legújabb. Én éve. csak három részt láttam belőle. Jó, nem, igazából erről spoiler nélkül akarok beszélni csak, hogy Jó. nem is tudom, hány évad volt előtte? Kettő? tehát Aha, ez lett, a harmadik. Igen. Amúgy sok mindenre már emlékeztem az első kettőből. Ugyanez volt is, nekem is, is hogy ugye húvá... nézem, és így... Az... De amúgy itt Nagy nagyon sok család, idő eltelt a kettő, meg a három közt. Igen, igen. Itt igen, ez, az, igen. ez még a Covid előtt volt a második. Ja, és ez a legnagyobb spoiler, egy csomó hajat vágnak benne, és így... Mi van? Én értem, hogy azóta gondolom a forgatásnál volt az, hogy az utolsó rész, az lényegben az első része ennek az évadnak, azt leforgatták régebben, és akkor utána valahogy ilyen váltást tudod, hogy akkor yeah. nem akartak szarakodni azzal, hogy mindenkinek megcsinálják a régi haját. Hát voltak azért hát, nagyobb változások is. Pontosan ja, <laughs> hát hogy ott az egyik volt, nem csak haj stílust Igen, igen, ugye. Hogy is hívják a... Már Eliott. Má Eliott, má Eliott. Igen. El, Ellen Pécsnek indult, és most már Eliott Page, és így ezt beleírták a hát így oldották a meg a is, is, hogy ugye, a ványából, ványából Viktor. Viktor lett. És így, én nem tudom, szerintem azt simán megjátszották volna, hogy ugyanúgy játsza tovább ugyanazt a karaktert, mert még egy színész, tudod? Tehát azt kell eljátszani, a ami a... valójában nem. De... Ezzel ez, ez, ez, ez, ez, csak annyit nem értek, mert Amerikában akkor egyből az lett volna, hogy jó, akkor nem vállalhatja fel magát. Mm, jó, ebben biztos biztos, kiak, vagyok, biztos kiakadtak igen. volna. Tehát Én is így gondolom amúgy, hogy attól függetlenül játszhatott volna egy szerepet, mm. csak majd, na indi biztos, hogy meg lett volna magyarázva, hogy, hogy miért vagyunk köcsögök, amire így gondoljuk. Jó, hogy... Igen, de a story nem adott hozzá, nem vettem. Nem Teljesen jó volt így is. Ez az egész. Mondjuk a magyar verzióhoz azt teszem, hogy ott nem kellett volna szerintem szinkrohangot váltani. Tudj, konkrétan. Mint a teljesen más. De, de, de, de ott, ott kapott egy másik szinkrohangot. Amit szerintem megoldhatok volna, hogy marad és a régi. Most, és már, most te... már férfi szinkronizálja. Aha, tehát a teljesen más. Jó, egy olyan. Tehát olyan hangot, vagy várjál. Nem is tudom, hogy. Szerintem férfi, csak egy kicsit olyan nőiesebb hangú. Most mondhatok ilyet? Ez, ez mennyire? Hát ez, ez ez még szerintem még az. Most nem tudom, hogy nő érsebb hangú csávó, vagy férfi hangú nő. <gül> <gül> Igazából utána kéne néznem, de hogy teljesen más szinkrohangot kapott. Ami érdekes, hogy egy hajvágástól miért történik ez. Mert a sorozatban ez úgy néz ki, hogy az egyik jelenetben még hosszú hajú, más a hang, a másik jelenetben elmegy egy egy fodrászhoz, levágják a haját és más a hangja. <gül> Valaki kérdezné, hogy ez hogy működik, ez a nem váltás így, mennyi el Fodrászhoz. Még a hangod is más lesz. Ennyi. Na mindez, szóval ez, ez egy kicsit fura volt szerintem. Nekem amúgy eddig annyira nem jön be ez a harmadik De ez évad. ez a legnagyobb spoiler. Mennyi részt lettem? Mondom, Mondom hármat. Hát Há, igen, az eleje az... Jó, tehát annyi spoiler, tehát talán nem spoiler, hogy a konfliktus nagy része megoldható lenne azzal, ha nem mindenki egy sekkfej benne, aki nem beszél a másikkal. Itt e, ezt, ez eddig konkrétan olyan jött, igen. szálon mennek így, ugye, hát ez nem, nem újdonság, hogy ez ilyen sorozatoknál szokták azt csinálni, több szálon keresztül megy egy cselekmény. De itt konkrétan így még fogtam a fejemet, hogy ember, emberti, ti elvileg egy csapat vagytok, egy család. És tényleg olyan, olyan konfliktusok vannak, be, tehát az első három-négy részt azt ki lehetne dobni a picsába, hogyha az egyik karakter mond a másik karakternek csak egy mondatot. És így, ja, oké. Okay. És így ennyi, ennyi lett volna. És így nem az meg, ez így... És így fogtam a fejlő, hogy ez csak azzal magyarázható, hogy a forgatókönyvírók így akarták. És mindenki... De nem, nem, tehát hülyét, Az tehát... első, hülyét, tehát seg fejek, seg fejek, Nem, tehát mindenki megy a saját feje után, csinál valamit, és hogyha valamit a másik lát, hogy az is csinál így, ah, jó, leszarom, én megyek tovább, mint az idióta. Tehát, mint a, a vakló így mennek előre. Én, én a... ez, ez spoilert. Tehát, hogy mikor az egyik szereplő eltűnik, és akkor két szereplő beszél azzal, aki ott volt, amikor eltűnt, hogy ja, hát ja, igen, mert... ott lenne az alaksorban történt ja, valami, aha. és hogy így... Ja, és konkrétan, és konkrétan sem, megmondja, hogy mi történt, és így... Mit, néznek, ha nem hát, mondott volna semmit, és a következő részben meg, meg vannak ja. lepődve, hogy ott van valami nagy baszás az alaksorban, és ott az eltűnnek az emberek. Ja. Tehát, hogy így mi van? Tehát konkrétan elmondta, hogy mi történt. Két ember lesz, Csak leszartak. Én azt se értem, hogy miért kell ilyen időhúzásba derakni, hát ez egy képregény alapján van, nem? Tehát akkor a történet az már adott valamilyen szinten. Elvileg igen. Tehát akkor mi a fransznak raknak bele hülyeségeket. Én Nem tudom, nekem amúgy amennyire az elején tetszett, vagy a, a az jó. Hát nem tudom, hogy mit. Azt... Tényleg nem, nem tudom, hogy hova fogják elvinni itt most a, a harmadik évadnak a sztoriát, mert még, még ennyi részes. Nem tudom. Na mindegy. Ja, rájé végignéztem az egészet. Nem tudom, hány részes volt, de... Mindegy, azt hiszem tíz, tíz, tíz epizód, még van hét, hogy rájöjjek. Kicsit, kicsit javul egy ide után a helyzet, amikor már így elkezdenek úgy történni dolgok, hogy nem mindenki teljesen idióta, de az elé az tényleg az engem felcseszett. Tehát így néztem itt, itt, itt Twitteren is, hogy egyesek így lelkesedtek a sorozatért, és így ez, majdnem komment ez egy szar, <gül> tényleg, mindenki idióta benne, tényleg. És így, oh, na mindegy. Tehát öndokt, különösen az a gyerek benne, basszus, van egy gyerek, ez nem tudom, annyira spoiler, na az a legiritálóbb kis, kis rohadék az egész sorozatban. Ez a tipikusan van, de minek? Igen, nem, van. De jobb lenne, ha nem lenne. <gül> Tehát nem az, hogy van de minek, hanem olyanokat csinál folyamatosan. Új uh, itt most lehet, hogy spoilerezni kéne egy kicsit. Egy nagyon kicsit. Tehát csak annyi, hogy most... Tehát... Jó, akkor felteszek egy kérdést. Ha egy gyerek, majdnem felgyújt véletlenül egy hotelt, akkor a kezébe adsz kulcsot minden szobához és mondod neki azt, hogy akkor menjél végig az egészen, is? Gyújts fel a kicsit ki. ja, Tehát... Ez teljesen rém. <gül> ez, ez, ez, ez, mert ez így jó, ez nem. Talán nem volt nagy spoiler, de hogy ez így mi van? Tehát, nem. <gül> nem. Nem. Nem hagyjuk azt a gyereket felügyelet nélkül. Ha ilyet csinálsz, akkor az lesz, ami az azonosság című filmben. Aha, azt nem tudom hogy mi történt, de... Ja, nem, nem, hogy... akkor Nekem a címe rémlik, de már nem emlékszem rá én se, azon hát sem. Hát akkor erről ennyit. Jó van. Akkor ezt, ezt, állját, ezt azok értik, az... akik látták a filmet, meg <gül> Ez nem az Senki a film, nem amikor nem. ilyen tudathasadásos valakinek az egyik... De de, de, de a, meg a John Cusack a főszereplő, amikor szállodába keverednek egy viharba. Jaha, tényleg, tényleg, tényleg. És annak a végén van én valami lehet, egy gyerekkel. És lehet, hogy az Já. lesz belőle. Ez, ez, ez indult, az a lényeg. Megjölt, megérkezett, megérkezett. Jó, megérkezett. van akkor. <laughs> Így Azért már emlékszem. Mondjuk hogy a végére ez az évad is úgy egy átlagos van, hoz egy oké nézhető szintet. Kiderülnek dolgok, meg nyilván mint minden sorozat úgy van vége, hogy na, akkor biztos lesz majd folytatás. De mondjuk ezeknél a sorozatoknál én mindig azt érzem, hogy tényleg az elején összehánynak valami szutykot, és kb az utolsó két része, amit érdemes mindenhol megnézni, mert a történik valami, gyorsan elrendeznek mindent, hogy akkor a következő évad már érdekes legyen, hogy így várd. Ott, hogy úg, mi fog történni. És így az, annyira ott van minden sorozatnál mostanában. Hát jó, de közben erre nem, a, nem alapozhatsz, mert hogyha meg mégis nézel egy normális sorozatot, amiben meg történnek is dolgok, és akkor érted, muszáj nézned azokat a részeket is. Tehát... Hát igen ja. a filereket, ahol mindenki idióta, de tényleg, ezeket, szerintem azért írták meg ilyenre őket, hogy, hogy legyen elég rész az évadra. Mert hogyha azt, ezt kivesszük belőle, hogy mindenki hülye és nem beszél a másikkal, akkor lehet, hogy rövidebb lett volna az egész. Nem lehetett volna így húzni a rétest. Tehát, hogyha értelmesen mindenki megbeszéli a másikkal a dolgait, meg nem mindenki gondol teljes hülyeségeket, akkor... Lehet, hogy a, a sok írták a a forgatókönyvet. Valaki nyomott egy rossz gombot, és olyan irányba ment el a sztori, <gül> amit nem írtak meg annyira jól, tudod. De fel akarod gyújtani, és akkor választási lehetőség, megdicséred, vagy odaadod a kulcsot minden szobához. <gül> <gül> ja, most nem tudom, hogy, amúgy itt beszélünk erről az Eső Akadémiáról, de nem a vezettük fel, az milyen sorozat. Mindegy nézni meg mindenki. <gül> itt is vannak ilyen szuperképességű emberkék, akik össze vannak gyűjtve és csinálnak dolgokat. Így nagyjából ennyi. És, és, és család. Hogy ja. érézek, hogy nézek mind dízeltől is valamit? Ja, ja, ja. És akkor ezzel leírtam az egészet. Hát én az első rész láttam, az első évad volt, de annyira nem fogott meg, hogy az elképesztő. Pedig itt mindenki. Az, én az első évad tetszett. Annyira nem jött be. Sőt, első évad, szerintem. egész jó volt. Szerintem a feleségem végignézte az első évadot, és ő mondta, hogy kezdjük el nézni, és megnéztük az első részt, és azóta nem néztünk többet, szóval nem tudom, nem és ez, ez volt másfél éve. Ő sem még. Nem, ő sem. A második az már első két éve, még egész. egész azok az az az az az jók, első két az azok jók. Mondom annak ellenére, mert semmi nem emlékszem belőle. Az érzés meg, hogy nem volt szart. Nem, nem kaptam tőle guteütés, mint itt az első három-négy résztől. Én mondjuk, hogy nagyjából emlékszem a sztorira, csak. Ja ne, megvan, megvan, megvan, megvan. Most úgy összeraktam, hogy mettől meddig tart az első évad. Ja, ilyen nagyobb történések között, hogy Aha. onnan indult, hova ment. Nekem az első jobban tetszett. De mindegy. Én szerint nekem is. Mondom. De. De amúgy nem. az egésznek van egy tök jó hangulata, mármint ennek az esőnyök a a sorozatnak. Tehát hogy az is tök tetszik, hogy a minden rész elején van egy kis ilyen cold open, tehát hogy valami történik, és valahogy úgy vezetődik a dolog, hogy mindig ott van valahol az esernyő, mint ilyen motívum. Tehát megjelenik, ja, ja, ja. hogy nem tudom, valaminek, mit a kiöntött Lisznek olyan alkja van, érted? Vagy, ilyesmi. vagy egy újságon ott van a háttérben, ja, vagy ilyesmi. Ja, egy esernyő, és az ilyen tök, tök point. Ilyen, nem tudom, ott megadta ezt a kicsit képregényes feelinget úgy, hogy amúgy nem erőltették ezt bele, hogy amúgy olyan legyen. Csak nem tudom, tényleg érdekes. Nem ez csak így a hangulathoz. Felírtam itt is sorozatot, de már szenvedek, aki nézegetem egy hogy akarjak kell én erről beszélni. Akkor igaz, nem. nem is tudom, hogy ez miért, miért jött annyira fel. Nem tudom, te, ne te írtad mondod, fel. Igen, tudom, de én hogy így ezt elkezdtem. kívül senki nem néz itt közülünk. <gül> Igen, úgyhogy nagyon spoiler lesz. Akkor egy ilyen ajánlót mondjuk így, hogy nyomok erről. Ez a Years and Years. <gül> mondjuk az már kúrványú ajánló, az, hogyha nem tudod, hogy akarja -e róla beszélni. <gül> <gül> <gül> yeah, nem, hogy nem annyira aktuális, hogy nem tudom, hogy miért is jött ez neked Valóba hallottam én is róla, aztán így rákerestem, gondoltam, megnézem. És maga a felütés nekem nagyon tetszett hogy lényegében a, tehát a sorozat, az körülbelül a mi jelenünkben vagy közel jövőnkben játszódik. Igen, most már emlékszem, hogy hol a, a Szilma is csinált erről egy videót, és így beszélt róla, és ott kezdtem elnézni. Valamelyik szolgáltatón fel van, de meg nem mondom most hirtelen, hogy a sokból. Lehet, hogy az hbo volt pont? Nem, nem az Mindegy. Valahol fent van, nézzétek meg. <hállt> <hállt> Mit tudod látás? De azért most meséljek róla van itt ilyen közeljövőnkben, jelenünkbe játszódik, és nagyon sok dolgot egész jól eltalált. Tehát, hogy nagyjából így néz ki, hogy elindul, ott megszületik egy gyerek a családba, így egyébként egy családnak a történetét viszi ezt tovább, ez az egész. Ott megszületik egy gyerek, és akkor tudod elindul ez, hogy jaj, hát pár év múlva mi lesz? És akkor tényleg így el is kezd így így darálódni a sorozat, hogy így egy percen belül egy pár szüli nap így lemegy. És akkor úgy haladunk, hogy akkor, akkor most már kicsit a jövőbe vagyunk jobban és hogy ezeket az eseményeket, amiket ő még így besaccolt, de mi úgy kb. ebbe egy kicsit élünk is. Tehát, hogy van benne egy világjárvány, amit mondjuk elég... tehát ők egy kicsit gyorsabban elintéznek, mint ahogy nekünk sikerült. Tehát ott ez a... Jaj, van egy világjárvány, igen. És így körülbelül egy snyit volt, hogy a hiladóban. Meg egy nagy hatalom ott elkezdett bombázni valamit, Annyi spoiler, hogy nem találták el, hogy melyik indította ezt a bulit, mert ugye most nálunk is ugye Oroszország elindított egy kis hepajt. A sorozatban másik ország, másik ország ellen, de úgy nagyjából azt is beletalált, hogy ott van egy kis katonai konfliktus. A menekült válság, az nagyon keményen benne van, hogy emiatt a harcok miatt, de, vagy nem tudom, azt, Tehát ott elindulnak a, az emberkék, és amúgy a sorozat az így Angliába játszódik, és ott van ez az egész család, meg ez az egész válság, meg hogy a az egész esemény sorozat ez onnan van így követve. És így ennyi nagyjából ez, ez, ez a legbénább ajánló, amit valahol hallottatok, gondolom. <gül> <gül> Annyit még beleveszek, hogy van egy érdekes dolog benne, ami kicsit olyan, mint az Alexa. Tehát, van egy ilyen egy ilyen kütyű, ami ott van így a nem tudom, a nappaliban, és mindig ahhoz beszélnek, hogy akkor mit tudom én, keresd már meg, hogy ez mi volt, és itt úgy hívják, hogy Szinyor, ami nagyon furcsa, hogy így, miért Szinyornak hívják? Nyilván Alexának nem hívhatták, mert az le volt védve, de hogy így a készítők azok úgy gondolták, hogy lesz majd ott egy kütyi, tudod, ami így majd, van a, tehát így, így a, a köztudatban ott lesz, és tök vicces, hogy pár évvel később így mondják az öreg lánynak, a, aki így a kb. a családot összefogja, hogy, hogy hát az már milyen elavult technológia, hát beszélj a falakhoz, mert most már a levegőben meg mindenben ott van ez az egész, tudod. Az a durva, vagy. így érzed, hogy néha így vannak ilyen technológiai dolgok, amiket így behoznak, de az egész setup az olyan, mintha akár most is játszódhatna. Mert hogy nem, nem látod, hogy az ülhajók így mennek, meg Tehát körülbelül az van tényleg, mint, hogy, ahogy régebben elképzeltük, hogy mi lesz majd 2022-ben. Tehát nagyjából ilyen ez a sorozat is, hogy így elképzeltük, hogy majd lesz, és akkor pár helyen be is jön a technológia, hogy mit tudom én. Az egyik szereplő az, hogy elkezdi magát átoperáltatni, és az egyik poén, hogy így a, a kezébe operálja a telefont. És akkor nem kell neki telefon. És akkor a, a kezével tud telefonálni. És akkor ez így megy tovább. És akkor ez is, ez is így kicsit ott van a sorozatban, hogy kb. itt köszön be legjobban a kicsit a jövő, hogy miket, miket fognak itt majd csinálgatni a jövőben. Mondjuk, ha valaki esetleg egy, egy eny enyhé homofób, az ne nézze meg, mert a <gül> Ezt így beütem így a végére. <gül> mert a konfliktus nagy része az pont egy meleg párról indul el, hogy ugye van ez a bevándorlás dolog, hogy van egy csóka, aki nem is tudom, azt hiszem, Oroszországból lett talán. így izé, onnan menekült ki, mert a elég keményen üldözték ezeket a más nem identitású emberkéket. És körülbelül ez a konfliktus megy végig az egész sorozaton. Hogy akkor velemi mi van, hogy őt most kitalancolják, hogy feljelenti valaki, hogy Izé, hogy ez az amaz. És akkor körülbelül ez, a, ez az egészben ott van. Meg, hogy az adott uh, helyen ott. Uh, van egy ilyen politikai vezető, aki hát először csak beszólogatásból indul, ott lesz népszerű néhány helyen, aztán végül egy kicsit nagyobb politikai hatalmat kap, és hogy ezt a hatalmat mire használja. Tehát ott így eléggé durván látszik, hogy akármilyen irányba is mehet a jövő. Hogyha valaki olyan kezébe kerül a hatalom, aki nem szégyellősködik bármit megtenni. Ja, úgyhogy, ez, ez talán egy egész jó felütés erről, hogy így érdemes megnézni, hogy ha valakit érdekel, hogy esetleg a, hogyha a jelenlegi események valami olyan irányba mennek, ami nem a legjobb az, hogy nézhet ki. Ja, úgyhogy ennyi. ennyi. Nem is tudom hány rész van ebből a sorozatból. Ez egy jó a nyomasztónak hát, hangzik amúgy. Hat mini ja, sorozat. Nem az a nagyon vidám, tehát a, a Marvel mozikhoz hasonló egysoros poénokat ne keressétek itt. Nem de valahogy ugye, sejtettem, hogy ez végül. ilyen, végül, általában az végül. ilyen disztópikus szucsok azok nem szoktak vidámítani. Ja, hát van egy mondani valója. Mondjuk szerintem ezt a kicsit, ezt a melegvonalat nagyon erőltetik benne. Hát de az a... De lehet, hogy passzol hogy... bele, mert a szereplő az. Tehát, hogy azt hát mondják, hogy ez a szereplő az, akkor kész. Honnantól kezdve nem mondhatjuk azt, hogy belerőltetik. De... Ja, homofóbok kerüljék. Ez, ez nekik az ajánlás. De úgy érdekes volt így végignézni, így gondolatkísérletként is, hogy mik történhetnek akár még a mi jövőnkben. Nem is tudom, hogy a sorozatnak a vége, az valami 2030-valahányban azt hiszem ott ér véget, ez a story. És ez hol van fent? Hú, nem tudom, a Szirmai csináltról egy videót, és ő is valami... Már hogy amúgy elvileg Aha, de ott én se találtam fönt. Tehát, hogy máshol kellett megnéznem, nem részletezném. <gül> várja, Netflixen meg fönt van. Jelenleg ez nem az. De várja, nem, nem ott is. Nem most, de... került, nem most került le, mintha az előbb láttam volna a listában, ami, föl, ami a cikkhez volt. Igen, a Google nekem is feldobta, hogy itt van a Netflixen, rákkattintok, nem, itt a Netflixen nincs. Mint Na, hát az erről beszéljek, amikor volna... azt mondom, az, arról beszéltünk, hogy itt Ja, a Netflixen sincs. Hát akkor dunztam is, hogy hol lehet ezt megnézni. <gül> jó, beajánlottam, aztán sem nem, akkor, nem, akkor, akkor nem láttam, akkor elnéztem, bocsánat, akkor nem itt van. Nyíltanán azt hittem, hogy a, a levet sorozatoknál van az hbo de akkor nem. Ami ez kicsit majdnem olyan, mint a Black Mirror volt. A, a, a, a ja, egy kicsit. Ez a, elveszi a, az jó, életkedvedet, megmutatja a jövőt, és ezt elveszi az életkedvedet. És a, meg, a azon nevet, hogy te sírsz melek <laughs> Valahogy így. Mondjuk a Black Mirror annyival másabb, hogy ott tényleg érzed, hogy a jövőben vagy. Itt meg azt érzed, hogy itt hát, tényleg olyan jövőben vagy, ami reális, nem mm. az, ami ilyen. -e. Már a Black Mirror-ban tényleg olyan technológiák voltak, hogy így annyira science fiction még most is, hogy így nem... Igazán hát de ugye ott nem is feltétlen ez az gondolat. alapmotívum, hogy feltétlen hiteles legyen, hanem inkább, hogy úgy találják ki ezeket a szifi hogy, hogy ki kibújtassa az egészet, tehát egy mai dologra reflektáljon, és még jobban felnagyítsa annak a hibáit, meg a hátrányait. Tehát ők, ők szerintem abszolút nem úgy gondolkodnak, mert most akkor, ahogy így elmondtad, tehát ez egy, ez inkább egy valós korképet akar adni egy jövőbeni lehetőségről, ami tényleg megvalósulhat. Uh -huh, a Black Girl, meg inkább csak a, a jelen problémáit akarja uh -huh. felnagyítani egy olyan kütyüvel, ami lehet, hogy nem is fog létezni soha büdös életbe, tehát de úgy még jobban átérzed van, a viszont. fájdalmát. Ja, ja, ja. Itt igazából az van, hogy ha most fogjuk a jelen kort és a jelenkor eseményeit, akkor egy, uh -huh. egy lehetséges jövőt vázol ebből a pontból, uh -huh. ahol látod, hogy lépésről lépésre Pont ezért ez a címe, gondolom, hogy years and years, hogy látod, hogy évről évre ez hogy változik, és hogy hova tart. Most a Black Mirror ott nem látod, ott van egy ilyen izé, hogy hogy hát minden hogy, rész rész oké, valami rendözőjét. volt, Igen, csak egyszer csak Igen. így hoppott, valami technológia van, és onnantól kezdve future is. Ez Igen, így. és az alapértelmezet, tehát ott nem magyarázzák el, hogy mi miért történt, mm -hmm. vagy hogyan, hanem az, az úgy van, és fogad el. Yeah. Ja, ja. Hát azért, én, amit érzed, találtam hogy... itt a sorozatról, hogy elvileg a BBC és HBO. Együtt készítette, uh -huh. de nem derül ki, hogy ez hol elérhető a szürke importon kívül. <gül> Igen. Mondjuk úgy, hogy a szürke import, ahol én is megnéztem, ott még biztos fent van. De mondjuk az érdekességen, hogy megint ez is miért tűnik el valahonnan, hogyha ők gyártották konkrétan? Igen, ja igen, én most itt megtaláltam a cikket, ahol írják, hogy az HBO Max-ról 6. hó 15-én most ebben az évben tűnt el. Akkor addig Na. meg ott volt. És, ja, és van. a Direct One-ra került fel, itt írják is. Ami nem Azt tudom, nem hogy kinek a milyen. meg. És nem hogy tudom. az nem tud. Nézzük Direct One. Annyi ilyen szolgáltatásra, hogy nagyon sok. Uh -huh. Ja, ez a UPC Direct, tehát akkor gondolom a UPC-nek valami. A ja, belső hálózat lehet akkor valami. Aha. ja, ja. De sajátjuk nekik, gondolom. De amúgy, ha más sorozatokról beszélünk, de akkor jó. ne felejtsük el megemlíteni, hogy a mai nap, említjük ezt, nem tudom mikor kihallgatja, de július 1-én már felkerült az új. Igen, Ringsznek az új A, a záró rész epizód. Igen. Hát nem tudom, amiből... aki már hallgatja, már fönn van. <laughs> ja, igen. Ami, amiből, amiből az egyik másfél, a másik meg két és fél Így van, történt. így van. Ha nem értem, értem. Az biztos, hogy A Stranger Things, az szor lesz is jó. Hát az jó. Ja, olyan, mint a Pálinka. Ja. Itt, ittál már rossz Pálinkát? Itt, ittál, milyen volt? jó. Lát, <gül> Körülbelül ez a Stranger Things. Bár én itt is tartom magam, hogy az első két részt ki lehetett volna baszni a picsába, de mindegy. <gül> a jó, Stranger az is. Az, az, az eleje nagyon lassú volt. Te, te az első részt hagynád ki a picsába, én meg azt a hosszú füves szerencsétlent, aki az agyamra megy. Ja, hát, igen. Miért? nem bírtad benne? Nem. Ja, várjál, már nem. Há, nekem... mi? Ez jó karakter, vicce. Hogy? Merítom. Mi? Hát az nem. Meg eleve... Ez nem rossz. De én rosszra, rosszra gondoltam először. Mondjuk úgy indultam az hogy az első egy-két résznél, hogy, hogy így az ilyevőn így nem érdekel, hogy mi történik veled, tehát hogy mutassák a többieket inkább. És akkor jó, most már egyre több minden kirajzolódott, meg kiderültek dolgok, így már azért érdekes, de az elején így a hátamon felállt a szőr, amikor ott mutatták, hogy korcsolyázik, meg hogy bulingolják, meg hogy nincsen. Ja, meg ez a. Ez nincs... tényleg elég erőtött volt. Eltűnt én. a képességem, úgy, hogy már csak szarfej vagyok, de hát én nem akarok az nenni, közül, meg csak egy. Meg amúgy azt se értettem, hogy miért hazudik a dolgokról. Brühühühű, neked már barátnőd van, nem, velem, ja, nem igen illesz a barátságunk, a Brühühű. It, it, oh, it, micsoda spoiler, nem külnek itt elnézést, és szpoiderek van. Ah, ezek, ezek olyan szpoiderek, ezek ilyen. Már, én emlékszem az elején, néztem az első két részt és azon gondolkodtam végig, hogy baszki, azt fogják kihozni az egészből, hogy a villasz halott. Mert csak a csávó látta csak vele beszélgetett, mert olyan volt, mintha ott se lett volna, mert mindig de, megérkezett igen. az események. ja él amúgy, uh -huh. de hogy mindig megérkezett az eseményekbe, hogy így, jaj, történt valami rossz, én meg itt állok, menjek oda, uh -huh. jaj, megint történt valami, mi történt, menjünk oda, és így, jaj, Istenem, vil... a Vill az amit nem írtak volna ki szerepet. Igen, igen. Tényleg csak a beszélget én nagyon ritkán. Igen, tehát a Vilnek jól állt, amikor elrabolták az első évadba. Tehát az, ja, a... Nem ez a... ez az is beszélgetett. Ó, ott jöttem rá, hogy nem halott, Aha. amikor az elevőn neki szólt, és visszaválaszolt valamit. <gül> jaj, jaj. Mert csak a csávó volt <gül> <oldumát>, már. <és> hogy... <gül> ott előszözzamorodtám, és mi történik? Hát amikor ott elkezdtem mondani, hogy jaj, hát nekem nem is írtál levelet, meg menjetek a francba, hagyjátok már most komolyan ez lesz a fő konfliktus. Ah, Igen. Istenem. Ezért hoztátok vilt visszatótágasból? Istenem. Hagytátok volna ott. Igen. <gül> <gül> No, ez ilyen hosszúságú epizód lett most. Ez az, igen. Meg most meg jó, de hát a... múltkor kimaradt, úgyhogy meg most a krég is elég stabil, úgyhogy. Ez nagyon rekord. Neki ne ne ki... ne a el, mert amúgy én itt a csecbe azt látom, hogy 45 perce indult el a felvétel, szerinte. Ajaj. Az más, az. Az szerintem. más, az más, nem érdekes. Az csak egy ilyen kis izé. <laughs> Betetés. <laughs> Más időzóna, tudod, kvég az nem ebbe az időzónában van. Tényleg, mikor kezdődik a maintenance? Nehogy, nehogy azt így levágja a felét. Azt <gül> hát, aztán kezdjünk el ja. Már nem tudom, hogy van-e valaki, aki ezt végig hallgatta. Ha igen, biztos, akkor valaki jelencétek nekünk. Hát még biztos nincs mond. rajtunk így. <gül> ja, úgy igen. Nem úgy értem. Am amikor ezt valaki hallgatja, amikor én azt most mondom, érted? Annak neufizet egy sört. <gül> Na és lehet kérni kommentekbe, és akkor onnan fogjuk tudni, hogy végig hallgattátok. Ja, majd egyszer talán. Na most belegondoltam mi, hogyha végighallgottam, tényleg valaki is itt egy sör, sörért. Én, oh, ma, ahogy ha, utatom, én, én, én ahogy kirakod, ma írom be. Ja, <gül> ja hogy nekünk nem lehet. A franc nem. adja meg. <gül> Nincs ingyen sör. Jó. Ez lesz a, a cím. Akkor én megyek is. <gül> Jó, tényleg el, ha még tudunk. Egy ilyen fárasztó posztkeztottam. Eveny is fárasztó volt, meghallgattam, biztos még fárasztó. Ez maratoni volt. Elnézést kérünk mindenkitől, aki idáig végighallgatta. Többiek nem. Ők hallgassák végig, aztán majd utána tűnik, és elnézést kérünk. És nem tudom, hogy ígérjünk-e valamit, hogy ma jövünk de majd jövünk. Egyszer, egyszer Igen. Most Egysza nekem jó jövünk, a tápom, úgyhogy most ez nem miattam. lesz, megint, akkor lehet. Igen. Ha megint sokáig nem jövünk, az nem mi kitápja miatt. Így van, így van. Most ez, ez a táp most legyen jó egy darabig könnyű. Lehet, hogy ez most tönkre megy megint, mert hát csak nem. Ja, úgyhogy majd, majd jövünk. Egy ennyit, ennyit ígérünk. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.